Serat! <tune> Iri zuge, kalekume eta oso jaietako txandalari oro. Agur bero bat bidaltzen dizuet, jaizera txortxortegian lurreratu berrizareten belarrioi. Lanetik lanera grabatutako haizeraren hirugarren saioa duzu hau, eta ni, kaletik, mugikorari itxatzita da bilena, iratina uzue. Hernaniko kaleetatik txortxorka bilboko entzule guztientzat. eta ondorioz, euskal iri osoarentzat. Horain baina, eser baino lehen, txupiña batak izuet, hortxe txiskeroa prest eta badoa. Iriaren izaera, auzo eta errisketara edatu dela ezin daukatu. Edo non ikusi baititzak ego, gaur egon errepideak, indarre elektrikoa, interneta, arroberrak, polizia. Bai, argi dago hori. Baina, hortik haratago, zelan dio edapen horrek herri eta auzoetako jaiei? erraldak eta etorriko dira etorkizunean. Eta nola eragingo dute aldaketa horiek gure herrian eta bide batez gure jaietan. Desagertuko aldira kasu oso txikietako jaiak. Ta importantea. Zer egin dezakegu jai herrikoietatik joera sozial horiei aurre egiteko? Taldera hauek guztiak gaurko elkarrizketen norabide izango ditugu eta norabide hori jarraituta espaldoi ezberrinetatik ibiliko gara. Batzuk besteak baino lokastuagoak hirigintza, antolakuntza, prekaritatea, krisiali energetikoa, erdigune eta periferia harremanak izango dira mintzagaik gurean. Atera ba burua balkoira, edo higo zure biziguneak goitik ikus dezakezun moniora. Aldezaharreko peiok eta hiria kolektiboko hoianea arkitektoak Bilbo hiriari buruz itzegungo digute horrengoan. Honen garapenkeriaz eta Bilboko jendartean izan duen eraginaz. No, ba, orduan horrela pixka batazteko Sarartuko naize Bilboren hirigintza historiarekin Bilbotar arraok eta Bilbotarrak ez direnek dakiten bezala Bilbo mila hiudi urtean sortu zen, gaztelako artile produkzio handiari itsau irtera emateko, monarkiak bidatu zuen proiektu handi baten barnez Honela bat hasieratik bueno, merkattaritza portu izarera hartzeago emango ba, dio zenzu metropolitar bat gaur egun mantentzen duena, Eta errekari, ba, historia osoan sehr izan duen esangura di hori emango dio, es. Sentz u honetan, ba bueno, kontura datos Iñaki arkitekto ezagunak ke botatako hitz batzuk seinaren arabera, ba, naturak emango bueno, natura ke lizkioken hasidatik Bilbori bionarrisko elementu, es. Ba, Reka, vera, es ardatz bezala eta eta burdina, es. Burdina Bilborren historiaan gomotal tal, ba oso oso importantea izan da. Horudan, bueno, pues eh, ezagunaen bezala jatorrizko eh, nukleoa edo saspikale paralelo posatuko dute, gaur egungo saspikale nahitzindariak, baina ez berdinak. Eta erre gauten fatxadetan, ba egongo dira, iribilduko ba, familia boteretxuenen eh, dorretxeak, ba, legizamondarrak, martinez darbolantxadarrak, eh, aranatarrak, eta barrez. Eta hauek izango dira, hasieratik ba, eta mende batzuetan zehar, ba, bilbo iribilduko... Oligarkia, ez? Holane matize besala, askotan oso teknikoak izaten garen eze pues, Euskar asko hitzekin, iribildua da bila. Bai, e, entzulentzako. <laughs> eta, bueno, ja pizkatoriba, malau eta maos garren mendetan zehar, ba, Bilbo joango da pizkanaka, pizkanaka, bilakatzen katzen, ba, merkataritza erdigune, Gerota importanteago batez. ez? Eta honek erain duena da, ba, biztanleria erakartzea, Eta urte gutxitan, edo marka gutxitan, ba, iribilduak askunde demografiko eta produktibo oso handia dia ez. Eta ba honekin pizkat, bazirako ontsiratze portu izalera hori pizkat eraldatzen joango da. Eta pasako da biakatzera, ba, merkatu plaza importante bat, bai, Europa maian. Testu inguru honetan, bai, familia edo leinu aberatxauek, pues, iribildu osoan zehar joango dira etxeakero osten, eta erosteaz gain, ba, hauek alokatzeak eban godizkien etekin handiez e, jabet, jabetuko dira, eta proetxatuko dituzte etekin guztia hori, ba, etxeak berritzeko, eta bueno, irigintzari, mateko impulso ekonomiko, ba, e, guztio da egun bezala, etxeak berriztu eta etxetan lan egin, eta e, zuten e, oligarkeek e, e, parte hartzen, baizik eta langileek, garaiko langileek. Baina, bueno, testu inguru askorra, hau amazigarren mendean pizkabate ten egingo da, Ze, bueno, 1922an uolde eh, famatuak emango dira eta 1922an maikan, ba, kriston zute batez. Eta honek ingo duena da, irigintza bir planteatzea guztiz, ez? Ba, adibidez zurezko etxeak eh, arrizko ez ordezkatuko dira, erdiaroko arresia botako da, eta, bueno, bir moldatze edo eraikuntza prozesu hau eta konstantea izango den bezala. Ez? Ba, gelituko da, errentadun noble hauen esku, ez? Eta, e, inkluso ikusten da artxiboetan, eta zelan kontzejoak bera, garaiko udaletxak eret, eta pizkabatuzten duen e, bentanilla hau, pues, e, garaiko oligarkien esku. Izan ere, uno, eskenean e, oligarkiak izango dira, kontzejoa kontrolatuko dutenak. Pues ya mendik aurrera bai, definitivamente e, Bilbotarra beraz gutxi batzue kontrolatuko dute e, igiezineen merkatua Bilbo, nes? Igiezineak edo, pues melmerkado inmobiliario, es? Orduan, ba, bueno, eh, adibidez, amazortzigarren mende amaierarako aldezar saturatu baten aurran topatzen gara, non talde aristokratiko txikiek egoera probetxatuko duten, eta, bueno, eh, alokairu itogarriak inposatuko dizkiete pues, eh, bizilagunei, eh, es. Baina, zer gertatzen da, e, amazortzigarren mende bukaeran, frantziarri gautza dator, eta honek, eh, suposatuko dio biloko merkataritzari puntzu batez, askunde batez, fase askorrean sartuko da berriro, Eta, agertuko da, beste nukleo aberats bat, ez? Dena, pues, e, lasterre bete-betean sartuko modernitate horretan e, tajada aterako duena, ez? Eta izango da, e, burgesia moderno klasikoa ez? Paradoja ematen duen arren. Orduan, e, aberastuko den e, merkatari burgesi, burges klase honek, naiz eta aristokrazia tradizionalaren oztopo handiak gaindituz, pues, egingo duena da pizka bat, eraikiko ditu bere txe bizitzak, bere, bere dorreak eta bar, E areatza inguruan, bai, zabaldukoa pizka bat gaur egun udaletxeko zonalderantza. eta honekin zer gertatuko da? Ba, 7 kaleetan sozial eta ekonomiko hori pizka bat gaur egun, ba, txosnagunea kokatzen den edo kokatu beharko lizateken e, leku horretaran zaldatuko dela, es, justu konmantxe txosnaren atzean e, dorretxe importante bat dago eta bueno, pues, pasako da hori isatera pizka bat e, la zona de moda, ese La zona top Eta horrela, bueno, emeeretzi mendean sartzen gara, eraikuntza ekimen pilo bat ingo dira, ospetsuena plaza berria, baina hauek berriro ere, pues eukiko ituzte bilbotar jabean dienen oposizioa, ez? Eta, zer gertatuko da laster, mila sortzea unta irurrogeta amaseian, dira, hirugarren karlista bukatzerakoan, eta nagusitzen da behin betiko testunguru liberala, ez? Ekonomiaga bat azkeagoa, Edatuz. Eta orduan hasiko da, esabalgune pues, eh, burguesaren proiektu esanguratu hori ez. Eh? Orduan, claro, zer gertatzen da. Urte honetan, pues, emango da industrializazio importante bat, eta honen eh, ondorioz, ba bilboki inmigrazio oso handia jasango du ez. Eh? Eta, claro, bilbosen nukleo txiki horretan aldezarrean basaturazio maila izugarriak suertatuko dira. Orduan, ba, bueno, aldezarrean eh, egoeralduko da, bere mugetara, eta teiztu inguru industrial honetan aberaztuko den eba, burguesi askorronek ba, zer nahiko du edo zerekin amestuko du precisamente olako zabalgune garbi batera joatearekin, ez? Claro, zabalgune burgues hau emberetzigarren mende bukaratik aurrera eraikitzen joango da kostatu, kostako egun ezagutzen dugune esparru guztia eraikitzea baina, claro, izango da zabalgune burgues bat oso ondo gongo dena delimitatuta, ez? eta oso ondo mugatuta inguruko auzo langilekin edo auzo herriko jaueekin edo ez. Horren adibide argi bat da, adibidez San Franciscontziko Auzoa eta zabalgune burgesaga. ondo bereisten dituen trenbidea, edo zabalgunea eta gaur egungo gugen Jiminguruan Abando Ibarran segoen zona industriala bere izte, bereisteko erabiltako trenbidea edo Doña Casilda Parkea eta barres. Eta horrela ba, bueno, sartzen garaia frankismo garaian eta frankismo garaia, ba basicamente izango da inorako planifikazio hori gadeko Garai batez. Baina bai egia da garai honetaniko hasiko ba, direla trasatzen edo, ba, gaur egungo Bilbo handiaren jatorrian legoken ba, Bilbo handiaren plana delaakoa ez. Ba, Zearen bidez, gaur egungo Bilbo handia hau bazonalde espeziallizueetan banatu nahiko denez. eta horren asmoa izango da pizkat Bilbo ustea administrazio erdigune bezala ez. Baina bueno, Etxe bizitzari dagokion onean e, mila delatzen da berrogeta hamarre markada da, E, Txabolismoaren e, amarka da, Bilbon egongo dira 8000 bat pertsona txaholetan bizitzen. Eta arazo larri honi aurregiteko larri aldi planene ondorio edo lirateke adibidez, bau, gabe gabezalako auzoak. E, gertatzen da hogei mendeko iruro gaita iruro gaita margarren e, Daukagu frankismoko etapa desarrollista, ez? Honetan, ba, bueno, e, desarrollismo honen ondorio, zimigrazioareago tu egingo da, Eta honek ere ekarriko duena da, planifikazio falta hori orain gehiago larriago tzea ez. Eta hasiko da antolaketa urbanistik hori gabeko irigintza bat. Eta bueno, hor sartzen garaia hemen bukatuko genuke nik fase garaikidetik kanpo utziko nukene bilakara historikoa, orainte historia garaikidearen baitan, baina sartzen garaia hogei mendeko... Irurogeta margarrene amarkada interesantera, ez? Zer gertatzen da amarkada honetan? Petrolearen krisiak, Bilbo industrialaren gainbera ekarriko du, ez? Industria noinarritutako askunde ereduaren haultzeak, gizarte mailako krisiara gingu du, gizarte garapen ekonomiko irigintza ereduak ba, salantzan jarriko dira, eta, klaro, laster, erregimen politikoaren aldaketak, eta Europar batasunan sartzeak, plano politikoan, ba, ekarriko duten laroga egarraren amarkadan erortze ekonomikoa Ba, dela hostia izatea, oso larria. Eta honek zerrekarriko du, krisi ekonomiko soil bat, Osa, krisi ekonomikoarekin, etorriko dazetik, krisi moral bat, ideologikoa, kulturala, eta barrez. Larogeta zazpian, udaletxak diseinatzen du iri ordenaziorago plan horokorra, eta sortzen du Bilbao Metropoli 30 elkarte publiko-privatu famatu hori, ez? Zeinaen helburua izango den, komatxo artean, hogeta bat garren mendeko Bilbo bat, lortzea, ez? Horrelaba, bueno, el buruen artean aipatzen da errekaren ardatzizaira sustatzea, sentraldazu metropolitarraren berreskura pena, bizilekueskainzaren handitzea, bla bla bla bla bla. Eta urte berean, e, sortzen da, bilbaurria 2000 elkarte anonimoa, ez? E, izangoen elkarte bat, enpresa publikoz berdinen eta estatuta euskal administrazioaren partaietzarekin. E, Zerrein goduonek? E, lurren birkalifikatzez lortutako etekinetatik finantzatuko den erakunde bat izango da, eta haserre du ba bueno gabeko industri lurrak berreskuratzea eta hauek printzipioz irisarean integratzea bai horrela ba, bueno, lehen ekimenak bilbaorria 2000enak emango dira mezolan ez non parkea sortu zuten igualdeko saiesbidean eta baindoibarran eta bar honen eh, baitan kokatu ber dira ba, guenje museo eta euskalduna jauregi artean kokatzen den Ermoan, eh, ba hori, eh, e, sortu den e, Bilboko erdigune kultural edo ekonomiko hau, es, e, bere eta. garaian industriala izandako espazioan, e, ba, arkitekto famosoekin eta bueno, stanin altuko etxe bizitzekin, zentro komertzial bateekin eta barreta bar, es. Bar, Baina prozesu guzti hau ez da ez da especulazioaz libratuko, es. Pues bueno, ser ser lego Ba, bueno, Bilboren hiri birzos bir zorkuntza hau ba, espazio degradatu errentagarrien errekuperzioan oinarritu dela ez. Honela ba, bueno, pues, aukera eremu guzti hauek, Po pues, izan dute gentrifikazio prozesuak jasateko aukera ez. Eta hor testu inguru honetan ba, e, testu inguru postindustriala bezala hautuko genukena, Bueno, aipatutako gentrificazio prozesu hori ematen ari dira, eh, Ondorioz, clase rico y enedo desplazamientoak barre, areagotzenari ari diren. Badaude egile batzuk asko komentatu izan dutenak zelanen Bilboren e, birmoldatze honekin batera ere Bilbotarrok e, iriarekiko daukagune Harremana edo aldatzen joango litzatekeela ez e, Iri modernoan e, iritarrok edo Bilbotarrok iriarekin harreman bateukiko bagen upizka bate Ba ez dakit, sentimendu ezberdin bat orain pose, Iri postmoderno, transmoderno honetan Ba, ba aldatuko litzateke ez Orduan, bueno, pues eh, hau komentatuta eta lehenengo galdera ez, eh, zure uste edo horrela zer, zer, zer noren eta zeren iria izango litzateke Bilbo. Bueno, azukaipututako ibirbide luze eh, horretan ikuste, bueno zugegin dako, inaki, kedo beste asko egiten duten, irakurketan eh, ageri, ageri da ez pizka ba, ba, hemen eta eta bueno, eh, planetako hainbat lekutan bezala ba, oligarkiek edo pizkat Eh, alde produktiboa ez, eh, eta kapitalismoaren eh, sorregatiba, kapitalismoa kudeatu ditu duten oligarkien eh, hegemonia edo poterea ez, horren mm hiriaren -hmm. konfigurazioan alde batetik. Bez alde batetik, eh, irutzen zait dilbog badula, oza, izan dula oso historia eh, eta zu kaitatzen zenuen ere, ere bai, ez. natura oza, inakik esaten zula, naturarekiko bi, bi argumentu zeudela, eh? mm -hmm. errekata burdina, nik uste dute bai, bilbok historian zehar herri oso harreman ez zua izan duela. Eh? Eta ez gaur egun, edo iripos moderno da transmoderno zukaipatutako honetan, benetan lurraldearekiko harreman hori e, ba, pizkat e, indart, edo indartzen edo zendotzen adidan, ala ez. ez? Nede ustez azkenengo Eh, hori zaten zuten ez, eh? poner eh, Bilboa onel mapa o ungo ergen eta hainbat, eh, ekintzen eh, inguruan, nik uste horrek erantzuten dula pizkat munduarekiko edo globalizazio edo merkataritza global horren eh, logika pizkat lokura horretan sartu eh, dela, baina nik uste Bilboa bai estiola edo utzi diola pizkat herrialdeari eh, Bizkaia, Eustalderria, Kostaldea, Itxasoamendiak berdin zaitea eh? eh inguruan daukagun herrialdearekiko harreman hori, nolabait eh auztu egin dela, ez? Eta eta hortan eh nikuz utzut badala, ba osea edo bai irutzen saidela, osea gaur egun egiten dan em ba, kapital kapi, el conflicto capital vida, ez? Aipatzen mm -hmm. danean, ez? Nikuz utzut hor hor bai aukera bat e, eman ba eman ber eta edo egiten duzu kapitalaren aldeko aukera edo, edo bizitzaren aldeko aukera, ez? Eta nikuz utzut Bilbao Bilbao hor gaudela, eh? Pizkat eh, <risa> konflikto edo hauztura puntu horretan gaudela gaur egun. Mm -hmm. Claro, es que azkenean, eh, iri posmoderno honetan edo, eh, es, do, propaganda politiko handiaren laguntzarekin, sortu dira, hori munduarekiko erakuz leio diren simbolo edo enkono arkitektoniko handiak ez, baina aldi berean ere sustatu da hirit e, hartazun bat edo eta horrela, bigarren galdera pasatuz uh -huh. eh, zure uste zela neragin goliok ba iriaren heraldak eta honek edo orain komentatu duzune inguruarekiko harreman galera horrek edo ba erritarguaren kompozizioari edo bueno, beharren eta desiren aldetik Uf, banikus dut hor ezi, ezin dugu nada Astontan, ba pixkat, e, adibidez, Andibarrako parke egintzanean, ez eta Memoria Industrial guzti hori ezabatu egintzanean, ez, ba astontzago izantzan, eh, ba, duelo bat izan egin berri izan genuan, ez, ba nire e, aitite adibidez, hortan horritentzulan e, eta bueno, ni e, lehenengo urtean eh izitutako lehen, lehenengo urtean ez era jaten nintzen da urtean Juste Euspaldonako gatazka guztia izantzan justo Euszkoko zubiaren ondoanez eta or, guzti hori ezabatu eginda, ez eta hortan duelo bat, bueno, nik uste erritarron ba, parte bat lemagun de, de e, demagun e, bizitza eta pizka memoria eta hor e, historian e, austura bat egonda, ta nik uste dramatikoa izan dela, baina beste alde batetik egia da, hor e, nik uste, e, bai, kanpora begira e, ba, kampora joaten zinen, eta lehen bilo hiri bat beti e, bat gatazka dilotuta ilustre dilotuta, eta pizka no? o sea, oso proletarioa, oso zendiak e, negatibo txatezak izabai di, baina negatibo edo pizkat horrela no? e, ikusten zuna. Ta, eta gero, e, aldaketa guzti hori manzanean, da gugan jeina eta bain doibarra guzti hori ointzanean, e, kanpora ateratzen ginen ikuste, jende guztiak, zentuzko, eske nola mejoratu dan bilboz, eske ze polita dagoen, eske bain eta ederra badena ez, eta ostia, nik uste egia bala, e, alde batetik iriak, Bueno, Leno errekaekin bes e bat zeukala eta hori harreman er er hori berreskuratu intzala oso ozioari begira begirako harreman bat dela ta nikuz dator badela proiektu ideologiko do politiko ato horren e horren atzean eh? uh -huh. eta gero ba beharrek denbora nada era zaiezgu hein de la urte dela ni linea e bilopudala de kinlanean ba pizkat Aztertzen, eh eh espazio publiko eta ekipamentuen erabilpenak eta jendea sei bizitzea zeukan, eh? Eta guri herreta asko e, eman ziguna da enzantzeko jende nagusiak esaten zigula, beraiei Abando Ibarr egin ziotela, bueno, eta mm -hmm. eta oso Kriston Parkia zala, baina beraiek la esitziala bera bajatu. Za bandotik, ta claro, oi izantzen guretzako jo izan privilegiatuenen, no? O sea, ambisdir Baina jende nagusiak ez zintzun hori dizi, ez zintzun edabili, ez egunerokotasun nean ez aukera bat, ez? Eta behar zuten azan, portal ondoan, edo den da ondoan txoko txikibat, babanku batekino, arbola batekino, bapizkat beraien topak eta hori kalean ematen zena, bideratzen zuna, ez? Bai, nik uzut oso ageria dela, bilbon, egia da bilbo beste iriazko askorekin konbaratuta, Oso irri cómodo adala, oso irri txikia da, oso eskura dago dena eta nahiko no, autonomia e, bermatzen duna, baino bestalde batetik eh nikuzte dut oso eskaparate estrategia batekin egin dala heinundi batean, ez? Eh? Etzazukuste, osea sentzu batenez lehen aipatu duzu eh baselan eh Hori, espues eln bascaukan pues eh hori gastelea has tejido asociativo importante a esa tendencia, eta bueno, mugimendua mm -hmm. sagoen kaleetan eta bueno, pizka bate len aipatuen ideia hau, es ba selan eh ausotarron edo hitarron harremana iriarekiko ba pizka bate moldatuz joan den iriaren transformazioarekin batera, es ba eh, iri moderno, clasiko industrial orren testu inguruan, pues oso ondo beresita sagoen ausoen klasisaera edo bueno, asko mm -hmm. aurregun baino asko hobeto eta horrek eragiten zuen ere mobilizazio maila asko handiagoak egotea eta baiz eta ikusi dugu azalane iriaren edo irigintza nolabait merkantilizatuz joan den Leñaean au pizka bat paradogikoa da ze askenean beti egon da ez merkatuaren menpez irigintza baina bueno sentzu baten ba hori gaur egungo escaparate bilbonetara joan den Leñaean ba bueno nolabait auzoen eta gentrificazio prozesu ondorio eta retabar auzoen E, klasi identitate markatu hori ba, joan da pizka bat e, ez da gila usotzen edo dizipatzen uh -huh. eta orduan, zukuste ere e, askena markaetako irigintzaune e, lehenengo bilboko jaiak irugetan mazortzean izan ziren e, konfunditzen ez banaiz. zukuste horrek ere jaietan eraginen bate izan duela jaien nolakotasunean edo bai, nik uste behiz jaien, zan ere guraso akadidez izan zirenez lehenengo jai hoien Entolaketan ibili zidana, gero ni gazten nintzen bai ibili nintzen, eta nik uste oso, oso testu ingurua, bueno, aldatzen joan egin da, ez. Leno, nik, nik askotan ezaten dut, gure belaunaldiko, eta zuen, zuen belaunaldi da nik uste gehiago, ez. iruditzen zaigula, normala dela, ambulatorio bat izatea, normala dela, ez, autobusado plaza bat izatea, ez. Baina guzti, adia ez nirekaldeko anaiz, ez. Ba, rekalden, planifikazio, moduloa, medikua, eskola, plaza, dena izan zen borroka bat. Uhum. Dena izan zen, osea, auzotarren mobilizazioaren ondorio bat. Bai, hor dago es, hori el famoso libro negro de Recaldeberri horrelako es, bere garaikoa. Bai. Baina Recalden bezala edozain auzotan, osea, ni orain Madriden bizitnaiz eta nere, bueno, lagun batenamak esoten zian, ez? Ba, beraiek eh hautzen e, e, e, die gel hortzeko, autobusa lortzeko eh batez ere emakumeak errepidea mozten, osea, dena Dena borrokatu imartzan, ez? Eh? Eta borroka baten ondorioz, ez da, iruitzu ez demokraziak ekarri zitu lau ekipamenduak ekipamendua korrela zerutidezela, ez? Eh? Baina uh -huh. ez da izan. Uh -huh. Demokraziak ez zituen ekipamendua ekarri, demokraziak ez zituen plazak ekarri, uh -huh. ekarri zituen eh, erritarro mobilizazioa, ez? Eh? Eta nik dut hor, bueno, ez daba karrik irigintza, nik uste mundu aldatu dela, eh, nik hiritargoaren eh, iritarguaren politikoa ere bai aldatu egin dela ez? Eh? Ebares sa de gero pues, e, demokraziaren botazioaren mekanika honen bitartez, bueno, ba parte hartze politikoa eh nikuzte dut e, bueno, aldatu egin dela eta hor nikuzte auzoetan agentzia eh hiritarren hiritargoaren agentzia ba, gutxitu egin dela orain arte eta jaietan eh ba nik uste dut egia dela Nik, nik sentitu izan dut, oza, leheno jai ere mua, ez? Oza, arenaleko jai mm -hmm. ere mua hori zan e, bizka territorio libera, oza <laughs> jaiak zirenean hori zan herria eta antolatuta zegoen jendearen ere bat, eta hor antolatzen zendena e, ba, bertan lanean e, ginean nena artian, mm -hmm. Eta nik uste geroz eta, bueno, nik uste geroz eta konsumora bideratutako e, e, ere mu bat, edo, no se, sé, zailut zizai da, za berezita zun punto bat galduin dala, ez? Bai, nol, eta... nola nolabait igual leen egiko luken sarma, e, ez dakite Borrokalari ta kolektibo hori gaur egun mantendu, mantentzen dela esan daiteke baina ez da, ez da len mailan dagoena, ez? Gaur egun eh e, ba eta kontzertuak eta programazio kulturala e, asalenekoari edo ematen saio edo ematen diogu protagonismo geien igual Bai, eta gero, nik ustud, jaiak, betizan direla, alde batetik, ez, autoantolakuntzaren e, manifestazio horik potentena euskal herrian, batez ere, eta nik ustud, hori, e, lefebrek, e, elderetza la ziudaz, esate, dere liburuan esaten duen bezala, ez, Ozea, parte hartzearen inguruko hausnarketa bat botatzen duna, esaten dut, zer da parte hartzea, eh? beraparte hartzea, eh? mm -hmm. eta, eta berak zaten dut, eman alditugu orduak, orduak eta orduak honen honi buelta amaten, baina eskenean, autoantolakuntza da parte hartzerik garbiena. <risa> <risa> eta nik jaiak izan direla auto, auto dago lehenengo esparro zuzenena. ez, <risa> Bai hirian eta bai erritxiki. Eta ez, azkenean jende gazteak ni e, Bilbon bizizan du naiz, baina gero bazarri bat geneuken gerrika ondoan, erritxiki-txiki batean. <risa> eta hor, belaun gazteok ez hartu berginen komisioan eta jaiak antolatutako bargen belaun belaunaldika eta bai izan behar bat bezala. ez? Ez, eta, eta ikusten dut hori oso politiko kirea bai, oso interesantea da jendeak asumitzen ulako, ez? Antolakuntza eta beraien berdinen edo ezberginen artean, e, autoantolakuntza eta espazioaren kudeak eta denborak eta, eta jendearekin nola lotu eta umeek nola, osea, nola lotu, ezen nagusia ez, zaiz ere benen eh denbora baterik demagun asteburu bat edo aste oso bat, eh jende horri proposatzen zaion dinamika bat horren protagonista izatea oso oso potentea da, ze horrek ematen du agentzia pillo bat, eh mm -hmm. eta askotan hortan abiatudan jendean jaietan eh, jaien antolakuntzan abi, eh, engantzatu indan jendea, gero segitu egin du, osea jarraitu egiten du beste antolakuntza mota desberdinetan mm -hmm. Eta nikuz ere hor jaiek badutela kriston eh potentziala, eh Mm huh, -hmm. o sea, nolabait e, e, naiz eta konpartxa askotan eh aktivismotik, militantziatik eta horrelako esparru politizatuagoetatik edo letorken mm -hmm. e, jendea egoteaz gain eh kontrako sentzuan izango zenuk, ezta? Hau da, nolabait jente hasten dela pizkat ezagutzen autoantolakuntza e, oh, jaien e, giroaren baitan, es, o sea, jaien antolaketan eta hor igual nolabait ikusten mm -hmm. duela autoantolakuntzak edo dauzkan... E, Ba, bueno, bai, onurak, eta gaztetxeak, o eta gaztetxeak izan direla eh antola <gülüyor> autantolakuntzarako eh ba pizkat, no, como elemento oso potenteak. Bai, ni eh horrela uste dut, eh? azkenean bai bai egeromene antolakuntza politiko asko egonda eta barrez, baina sentu askotan oso bertikala eta bai egia da gaztetxeak eta Eta bueno, jaiak ni honetas eh, egia san, horaina eh, eh, jabetu naiz, baina <risa> eskerrik asko. Eh, baina bai egia da, ba hori ez, eh, diela espazio horizontalenak, non ere esentzu baten, eh, eh, kontsi itezken, igual espazio kreatiboenak ere ez, igual eh, gaztetxe bateko asamblada baten, edo kompartxako eh, bilera baten, edo kompartxen eh, bueno, eh, esparro horretan ez, pues eh, txinberadak eta pederadak eta irratxai pues, eh, hau esalakoak basartzen dira ez, tokia daukate, klaro. Jo, interesante, <risa> <risa> eskerrigasko hau narketagatik. Eta bueno, zentzu horretan, eta orain pizkabatia etorkizunera joan da, klaro, zuke ze lan ikusten duzu hemen dike urrengoa markadan adibidez, ez? Bilboren e, garapena bai irigintza e, aspektuari dagokionean baina bai pizkabat jaiei eta mugimendu kulturale hori autogestionatuari edo autoantualatuari dago kionean egi esateko nila berrogeita zainrri dut Or <risa> eztakin niba e, bueno, irtzen zait e, kristan erronka daukagula aurrean. jaen mm -hmm. e, saiei begira bakarri baina gizarte mailan eteta kuste erronka oso, oso potentea daukagula, iku krizon aukera dago zela beez, ikuste sendde asko biskar gainera pandemiaren destelguro honetan, pues, no, ikustenai dala ostraz, nolako formak eta hartzen ai dian eta nola nunkokatzen gaituzten ez forma guzti hauek, ez? Mm -hmm. eta publikoa, espazioen erabilera, harremanetarako aukerak, kartasunerako aukerak ere bai, ez? Eta eta eta, eta datorrena ere bai, ez? Nikuste urren urteak eta aurren urteak neko gogorrak izango direla, ez? Eta horren aurrean daukagu, alde batetik, espazio publiko eta pribatuaren definizioan hor e, talka batean goda, eta hor, e, piskat, nik uste bai, neurri hartu behar diogula konfliktuari, eta bai, e, oso importante izan, izan behar dula, edo, edo dalan ire ustez, ba, jende gazteak espazio publikoa berea, berea gitea, ez? nik uste duz jende gazteak, esan behar dula, espazio publikoa, gurea dela edo beraiena dela edo zuena dela, eh? Eta eta agentzia politiko hori edo agentzia sozial hori horri eh, peorrie utzi ber saiola batetik <risa> Gero bezalde bat ezin, dut lurraldearekiko harremana oso potentea, e, izan bat ere bai oso erronka potentea. Ziruizte zait bilbo oso, bilbo, onbligismo, puntu bat bat ere bai, eta nik dut no. herrialdeari begiratu behar diogula. Ez? Mm -hmm. A, e, ba, eskualdeari eta eta bizkaiari orokorrean, eta pizka ulertu ze harremana zen eta men, metabolismo urbano hori zel non kokatzen duen lurraldea, eta lurraldean gerratzen ari beren gauzak, Eta elkarrizketa hori nola eman daiteke niritik eta eritik kanpore, bai, ez? Mm -hmm. Eta gero, e, beste erronka oso potente bat, eta ikusi du San Francisco osoan agerian gertatu dena, bueno, agerian dao, dagona burte askotik, baina pandemianen historiaan ekin e, agerian dena da, ba, arrazakeriaren historia ez? Mm -hmm. Eta arrazakeria ez bakarrik arrazakeria e, koloren edo kulturen historian baizik eta arrazakeri klasista, ez? Mm -hmm. e, eta azkenean ze eskubide bortzaketa ematen ari biden. E, eta, bueno, nik uste hor, e, nik uste dut jaiek, edo jaietan, zan alda, ba, kriston altabosa eta kriston plataforma potentea, ba, erronka guzti hauei e, e, tzeko. Mm -hmm. Bai, azken, azken zinean, e, oza, igual da, pizkabat, modu ez baina... Errepikatu izanduzun ideia bat, eso eh, ara eh, jaiak benetan parte hartzaileak izatea lortzen bada, benetan dira inklusiboak, esmo eh? aurrengo modan dagoen termino bat da u, baina bueno, nolabait guallismo politikotik eta eta horrela, <risa> bai, bai, hori or, or, existitzen da, es. Eh? Orduan hortik eh, kanpo geldituko litzateken eh, jendearen eh, eh, parte hartzerako kanal moduko bat, es. Eh? Eta... Da, bai eta gela diesni e, orain madrien bizi, bizi, bizi ahola bai irutzen zaitez e, bueno, ikusten bai, duela pizka prestetia pizka txiki batekin mm -hmm. e, eta irutzen zait Euskal Herrian badugula kriston e, indarra e, ba, konfliktoi aurregiteko mm -hmm. eta irutzen zait e, gatazka barna, barneatuta daukagula gula nola bai baina aurreke maten digula bai e, balio bat nun e, ez diegu bildurra gatazkei ez eta alditugula kudeatu eta eta iruditzen zait ez ba hori ez dugula bestaldera alldera berri daizkkeeta katazka baten aurreanzenndiak eran erantzun izan duela ez eh? mm -hmm. eta ikuste horri Eh, no hori eh, edo eh, horren inguruan ausnarketa bat inbarko zala, zen ikusten dut badala hori, ba zuk esandako gauismo politiko horren ninguno ez? iruetzen zait askenean gatazka ez dela gauza negatibo bat, ez? Gatazkak hor eh, dagoz bizitzaren parte dira eta nikuste gatazkak le konfliktua kriston ikasketa eta bizitzari kriston potentzia ematen diola, ez? Mm -hmm. Eta eta nikuste hor bai ba jende gazteak espazio publikoari loduta eta egiten dituen Ekin otuta lotuta, ba, pizka bat no eh da dituela eta ikusi gar dituela ze no edo, edo edo bai aurre aurregin edo begietara begiratu, ez gaur egun dago zen <hazitzen> dataskei ni sentzu horretan osea gustizados nago esaten duzunarekin. Dena den bai da, nahiko errepikatzen den kontu bat, zentzu baten, Euskal Herretik kanpo bizi den e, jendeak, edo, naiz eta Euskaldunak izan, eta pizkat, nolabait e, beti komentatzen duena, e, askena esaten, bueno, horre Euskal Herrian pues, gatazka ordago egunerokotasunean atasunean, herri borrokalari bat gara, eta ez dakizer, eta bueno, gazteok, eta eta egia da zentzu baten, ez, pues e, inguruko beste herri batzuetako ba antolakuntza eta eta borrokanbaitarekin ba igual konparatuta naiz eta konparazioak onak diren ba igual egia da oraindik ere mantentzen garela piska bat aktiboago lo sea baina paradogikoki gertatzen ari den zerbait askenaldian eta jaien esparruan ere ematen ari da hau e, pertsonala da eh da e, asken gente nagusia dela gataskarako pres dagoena eh Ose, eh, gazteok eh, asken aldian, eta hau uh, badago, obviamente, ez bakarrik bilboko irigintzaren eta horren ondoriozko, ose, irigintzaren transformazioaren eta ondoriozko aldaketa kulturalen eta guzti horrene menpe, baina, ose, da mundu mailako zerbait, baina sentzu baten, egia da ere, lortu dutela nola baita, gazteria, ez dakita parbatzea sentzu baten, ez? Eta horretan, eh, irigintzak eta, eta sortu duten eh, ozio... Bai. E, dozelan da, izialdi ereduak ez, kasualitatez ordaintzeko adena beti eta e, nikustez erikusi e, handia daukatela ez, eta ikusten da, osalene hori, jode, pues eudaletxak esaten basuen ba, e, munipak hartuko dira naguna, ez dira sartzen eta ez dira sartzen ez, eta gaur egun e, munipak hartuko dira eta sar batzuk daude los viejos kaskarrabias bezala gerlitzen direnak ez, esan, e, niren balo nunkan entrau no seke, eta azkenean ez gazteak e, izaten dira edo gara Eh, pixka bat, eh, pues, bueno, bueno igual haike cederren esto en lo otro, es eh? azkina eta uh -huh. edo ez dute konfliktoa eh, hain puripurian bizizan, eta uh -huh. nik horrek ere hori e, or, ere ari dela eragina izaten ez da gite... Bai, hombre, nik uste horbe gai daukagulara sobat, eta gatazka beti eh, violentzia edo <laughs> gatazka fizikoarekin lotzen dugula, es... Eh? Eta eta ez da hori bakarrik, ez mi? Adibide bat aipatzearen, e, aurrekurtean eman zen Euskal Herriko jardunan lixeministetan ez? Mm -hmm. Ni kompara, komparatzearen, ez? E, ba, prostituazioaren inguruan, e, debate bat e, eman zen, eta hor, da, pizka postura guztiak egon zidan, eta hitz egiten eta bueno, eta daiko potente ezan zen, ez? Hori, estatu baien ezin da eman, Madreien hori ezin da eman. Ja. ja ezin eman, e, ezin da eman, ezin eman, ezin da berdina jersarri postura ez edo, bueno, dozo zaia da, ez? Hauragun. <hazurra> Nikuzte uto Euskal Herrian badagola nolabaiteko, no, pues eh bueno, eh bebai, bueno, edo ni irutsen zait, igual ni, bueno, badira urte batzuk e, e, ez horrez dago hola. Niña izango da, es broma. Nolida, igual bai, igual bai, <risa> eh? ba, Eta gero beste puntu bat dago, eta nikuzte egia dela, eta Euskal aterata, da, ta Euskalerrik aterata, nikuzte ikusten argiago de ikusten dela, eta da oso kultura burguesa daukagula, hori horla bai. da. Osa, eta eta bueno, Dan gustu utzi galdetza kit, bai genuke, antolatuta dagoen jendea edo eremu batzuetan antulatuta zauden jendea ze perfilekoak zareten, edo nola nola za irutze zaite bai, claro, hortan ebai, ez? Hortan dago. Hortan mere bai ikusten dut ni gatazka, hasan Bai, bai. Eh, bai ikusteak, gaur eguneko gizarteko konfliktu dagoz, dago, herrialdearekiko begiratuta, eh, ezagite, e, e, eredu ekonomikoari begiratuta. E, gaur egun nun dago proletaria doa, eh? Osa agurara, pues igual bai, igual da, ez bien. <risa> <risa> bai, bai, ba gustizados. Eh, bai. Ori horrek eztabaida horrek emango luke pilo baterako eta Orira. animatzen ditut hemen jaien inguruan eta pedrara goika antolatzen <risa> dabitzanak eh, horrelako beste irratsaio kopuru edo sorta bat antolatzera gai honekin, ze oso importantea da. <risa> Militantziaren eta eta Gaste eta esain gazte auto antolatuta eta Kako txartean ira hutsailen eh, konposizio sozialaren inguruko eztabaida. Eh? Hemen Euskal begira eta Barreska. Así que... <risa> ez zakit nindenago hor, baina bueno, ideia botatze arren. <risa> eh, ba bueno, eskertzen da. <risa> Así que bueno, ya ne bad zakit beste soser geitu nahiko zenuken edo edo orrela eta bestela ba bueno, bukaera emango diogu eh, elkarrizketa honi. Vale, ez banik gustatu, ba, eh, ba, e, zer milleta tasuna zuna zela kantatu dun herria hiez el coes. Eh, nik gustu dut, o sea, ja nik ustedut, eh, bai badela espazio batenez, e, borroka, e, politika eta, eta, eta festa, eh, lotzen dan, e, ba, proiektu bat, eh. Mm -hmm. Ori da horrek dira jaia, eta nik gustut o oso gauza potentea dela, tanik uste du merezidula, eh? Zuek egiten duen ari zareten lana, ba, bueno, e, ba, sorion zentzaitu ustez. Bueno, ba, sorion antolatzailak, zen ni subezala liatutako bat naiz, así que... Vale. <laughs> Entzuten ari dira, así que, zedan por aludidas. Oso, na. Musu bat aien partes. Eta, bueno, babiane, ba, bien, eba, eskerrik asko, kriston eh, plazerra, eh, nik pertsonalki ezintuen ezagutzen, eta oso diskurtso eta oso aportazio interesgarriak irudituz aizkit. Asi que, bueno, ba, ondo bukat urtea. Berri? Eta, eta ondo hasi urte berria. Venga, bueno, eskerrik beseta... asko mutu bat, baina, baina, baina, baina, baina, baina, oso, gure lagunen asalpenak. Herriaren nahiak asetzeko badakizue, borrokatu behar. Iria eta bere garapenarekin jarraituko dugu orain goan. Sukarroriako kidearekin eta yukorekin debeatze bigarren mailako ikaslea. Larri klimatikoaz eta kontsumo ereduetaz galde dio yukok jai herrikoietatik ikuspegi hori babestu nahian. Zokuisa lancha aborda plana burto esta justo es que ni refarda ira ocha ya ta punto mpia bustu bilbo bistu ba que te acostu la 90reko marka dan su musica de su sanduta se buena memoria caerraginaal ignorancia isturuena sexo y droga ya que estereotipo de nas tinkatus musica ken ernenalde. Zelan etor zara gaur, kotxes, metros, bizikletaz, berria nadiken zuten begiak.uko ba, gare bisikletatas etor naiz. bete zaileita ez irahauborkin Ander sukaooriko kidea da. Mesedes azalduko diguzu zertan aritzen zareten eta zergaitik sukaloria, Bueno, ba, zukarroria kolektiboa e, klima aldaketa eta larrialdi ekologikoaren gaiak lantzeko e, sortu zen eta bertan ba, uzunerketarako espazioak sortzen ditugu, megaproiektuei kritika egiten dizkidegu Gero ba, izan ari dago kionez, e, alde batetik e, zukarraren ideia planetaren temperaturaren igorarekin erlazionatu nahi zen Eta, bueno, ba, badakizunez, hori zukar horia gaizotasuna edo gaizotasun bat da. Eta planetaren temperatura igoera honek, ba gaizotasun berriak eh, agerrarazi edo edatu ditzazkenez, ba, bueno, hori ideia hori zartu nahi zen eh, kolektua hori izanean. Azken hogeta mar urteetan asko aldatu dira hiriak, ereiak eta osoak. Aipatu alduzue laburean zeintzuk izan diren aldaketa eta energetiko estrategiko nagusiak, Bueno, ba, aldaketak, e, hilo izan dira, bat naharmenak. E, alde batetik, ba, bertako edo lurraldeko industrie desl deslokalizazioaren ondorioz, ba, desindustrializazio prozesu oso garrantzitsu bat gertatu da hemen, eta horregatik, ba, ekoizpen edo produkzioguneak guneak, e, kontsumo guneetatik asko burrundu dira. Honek ere, erakarri du, ba, industria hauek sortzen duten kutsadura, lehen hemen sortzen zuten kutsadura, deslokalizatu egin dela ere. En ba, hau ba herrialde azpigaratuetan ematen da gainbat. Beste alde batetik, gure lurraldean e sektoreak e, galdu duen garrantzia turismoaren eta zerbitzuen sektoreek hartu dute eta erakunde publikoetatik eredua hau bultzatu da. Badakigunez, eredu honek energia kontsumoa handitzen du eta gainera, ba, arazo sozial batzuk e, ager, agertarazten ditu ere. Eta maitzeko, daragoetan ba, marreko markagetikona, ba, autopribatuan oinarritzen onar, den eredua indartu da edo bultxatu da, eta autopribatua erabiltzeko beharrezkoak diren azpiegitura hauetan ba, invertitu da. Eta gainera autopribatua erabiltzeko lurralde antolakuntza bultzatu da ere. Ba, merkata egitza zentroak e, agertu edo eraiki dira, E, bizitokiak, lanpostuak, aizialdi eta kontsumo guneak ba, bata bestetik urrundu dira eta badenetarako ba, kotzea beharrizatera e, behartzen gaitu honek. Eta gainera etxe bizitzakudak eta eta eraikuntza politiketan ba, txekizio handiak egin dira ere. Sein txuk datoz urengo hamar urteetan? Ba, Amar kabonetan erregaifo zilean ekoizpenaren gainbera ikusiko da Eta, bueno, aditueke badiote petroelaien ekoizpen pikoak 2008an izan dela. Honek, ba, ondorio eta aldak eta garrantzitsuak erakarriko ditu gure gizartean eta gure bizimoduan. Eta argi dago, ba, erakundetatik orain arte indartu den dinamika berdinarekin jarra jarraitu nahi dutela. Eta, bueno, adibidez dizkaiko foru aldun diak urrengoa markadan ba, superzur eta autobide subflu bialean 7 milio euro gaztatzea aurrikusi dute. Kritika egiten diozue proiektu horiei, zerbaitik nolarango diote inguruneari ta bistanleriari Bueno, leden izan dugun bezala, ba erregaia fosileneko izpenak du eta horrek ba, gure energia kontsumo murrizter hasiko duela ezan nahi du. Erakundetatik eta eragile ekonomiko garrantzitsuetatik mirari teknologikoek eta energia berri ta berriek orren artei izandugun kontsumoa maila mantendu izango dutela sinistarazi nahi dugute. Adituek badiote hori ez dela horrela izango. Osea argi dago ba berri ta edo teknologia berriek lekua izango dutela etorkizunean, baina ez dira edo dituzgie es dirla eraifosieak ekoiztuko duten energia berrena ikustiko gai izango eta autopribatu erabiltzeko bultzatzen diren politika dagokionez ba epe laburrean kotxearen erabilpenak klima aldaketa larri utuko du eta kotxearen bueno alde batetik kotxearen erabilpenari lotutako hutsaduragaitik eta beste alde batetik ba, kotxe berriak bai elektrikoak ala bai barne errekuntzazko motorea duten e, autoak eraikitzeko ba energia eta material eskas asko behar dir Eta gero, e, bertanean, e, aberatsek e, bakarikera oliali izango dituzetko txeak. Beraz, e, orain e, hartzen diren horrelako politikak e, etorkizuneko elitearen doa zen politikak izango dira. Zertarako egiten dituzte proiektu guzti horiek, zer helburu daukate, Bueno, va ba, arte hemen funtzionatu duen eredu ekonomikoarekin jarraitzeko politikak dira eta ba, konstruktoren, konstruktoreen, eh autoindustriaren, erregai fosilien industriaren, industriaren mezetan doazen e, interes iskutua, la daude daude ba bueno, atzean. Gainera ba badirudi elite politikoak ez duela ikusi nai no etorkizunean da Zer puntuklabe ikusten dituzue datosen urteetan, badaude garantzitsuak direndatak? Data zehatzik e, ez dago. Bueno, adituek badiote amarka osoa dela garrantzizkoa. Ez dute dute, amarka da zeroa dela. Eta orain apurtu hor dela, e, orain arteko dinamikarekin, eta... Ba, dinamika honekin apurtzeko behar diren erabakiak ezin direla gehiago atzeratu. Argi dago etorkizunean e, naita nahi ez e, aldaketak egongo direla eta gaur aipatu dugun hori ba, energia energia kontsumo murrizketarekin, ba, material gutxiagorekin bizi beharko dugula ere eta ba baleabide horrien e, banatzea gixaleizkoa izateko ba, aldaketak egiten hasi berak dira ba orain eta bestela betikoak e, azerako gara gabetzen. Jai Erikoiak eriaren izlada badira nolako jaiak izango ditugu? Eta zeregin daiteke jai Erikoietatik joera horiei aur egiteko? Bueno, azken urteetan ikusi dugu ba, kontsumismoa, makrofestibalak, turismoa eta hor eredua bultzatu Eta bueno, jai egi dagokionez, ba ez dire, orokorrean ez dira jai parte hartzaiak baizik eta kontsumitzeko prestatutako jaiak direla Eta horretiko mentatu duguna, duguna erekin em, lotuta Ba, energia eta material kontsumo hori jaitzi edo nahita nahi ez jaitsko denez jai eredu edo bizzeko eredu alternatia bat eraiki be dugula e, pentsatzen du. Dugu. E, Baibidez ba, jai eta kulturak birlokalizatuz edo gerturatuz eta ez goitik e, esaten diguten kontsumbitxeko modua moduarekin egin edo modua e, sustatus, ezta? Bide hor netan edo Davideen adibiderik e, garrantzitsuna, ez? Pero bueno, adibide oso garrantzitsua izan daitezke, ba, bilboko kompartzen e, dinamika, ezta? Bestalde badakigu jaierikoiek asko dutela ubertzeko, batez ere iriguruetako jaiek. Ze kritika egin alzaio gaurko jaier ereduari ekologismoaren ikuspuntutik? Bueno, ba pizka aurretik aipatu duguna, ba, hori e, bertako kultura, bertako lana, bertako edana, lehen etzi beste aukera batzuen aurretik eta bueno, kritika seh dagokionez nabarmendu daitekeen zeo zerdia da jaietan produzitzen den zabor kantitatea, baina hori ohiko kritika bat da. Ez dago ezta euskaragu kritika horrela berririk. Baldu ideiarik edo ekarpenik bideoretan. E, arazo ba, hori konpontzeko ez dago orla, sekreturik, ez dago miraririk ez dago, orain dela askotik esan da zein den e, jarraitu beharreko bidea eta, bueno, ba, adibidez, erabilieta gotatzeko produktirik eserabilitzea ba, bueno, esan duguna, zenbat eta aurbiagokoa izan ere kontsumitzen ditugun produktuak ba, are eta, are eta, beto Azkenik ez dugu katastrofistak izan nahi, beraz, azkenen onmesu energikorik... Bueno, ba, esan eduguna hori erregaifosiak baino lehen, ba, zedula erremoriak, ba, zedula jaiak, eta, bueno, ba, gutxiagorekin jai eta bizitza eduki daitezkela. Ba, aldak hauek, ba, onurak ekarriko dituele, ba, gure gure bizimodura edo gure bizitzetara. Eskerik asko Ander jai zera txortzortegian laguntza gatik, eta ekin dezagun elkarrekin sistema txikitzaile hau aldatzera bidean. Eskerrik asko juko zuri ere, eta gombia apena batiko da asko. Durizmoari egingo diogu planto Horain zebertan gehiengoak ditugu Narko partidona zizko Pasko, joderke asko Auzoetako panorama Bertoko komertzioen za Da nada drama Ezpaz haudea dozen mapauzo bat gure gana Guzti hau konpotseko behar dugu hauzo lanata Zakurrak eta unkaka Alarmagorria Desalo jatu nahi dute Berria Zinda bakarka Bugitu gerria Jentri pikaz haure gauean Ugararkia Hau jian oh, yeah, txun bataren soinua Biboindartzea da Gure batua Buruan nahi dugu mundua E, hey, ona hemen, amumaren elburua Gazteo pil hon, autofesti hoaniekin Zato zerriarekin, nahu? Zato zerriarekin Gazteo pil Hume gizor, te mm. toadez egin <tose> Mucho bebe kalai, <tose> mucha eurocopa Boko tecno pero, mucha farlopa Kazas ortaile guztia gau de kolokan Tropa, antolatu, egi, borropa Ture borrota, ez da izan barrezia La malditza obea, dugu merezia Ozo tilloan behar izana, ez da berezia Ez deon deskripsioa, langa bezia Denokara gazte, hauzoetan zerdago Ez erren porrori karta zubitrago Aizia dirike, esalko letik ara Este hijo raro, si tú no le vas de comprender tu asida. Es hiveranere, gente a visita. Onenadir, raza soy a partida. Familia pa que alun sí, la asida. Gaspero hijo, no ariekin. Sato sería lekin, la hu, sato sería lekin. Gaspero hijo, no toche este hijo ariekin. Ariekin, de toda Iru garran atala da hau eta Irola irratiaren seinalean darraigu. Garapen ereduari kritika egin ostean, lagun ezberdinen bizipenak saretzera pasatuko gara. Logela bat alokatu, erroldagiri bat lortu, hizkuntzak, menderatu, burokrazia ulertu, Eta arrasakeri instituzional guztiari aurre egin. Hirian bizi eta lan egitea ez da bat ere errasa. Eta zure bizi baldintzak kaskarrak badira, jaietarako gogorikote. Bilboko kaleak primeran esagutzen dituen banbarekin solastu da anhelindane. Mila eskerbikote! Aúr ten es soy pilbota rock paisiqueta agusttíok calle rico y cabe que era tugara oso benetan pero como bien sabemos las fiestas populares son mucho más que fiestas En ese riquísimo y tremendamente complejo ecosistema que surge principalmente en verano, todas tenemos cabida. Y sería francamente difícil imaginarnos el bullicio festivo sin todas aquellas personas que subsisten gracias a él, aunque generalmente de manera precaria. Tenemos con nosotras a Bamba del colectivo Onbolo Moi Dole. Ongieto Ribamba, ¿qué tal estás? Bien, bien, aquí estoy. Explícanos en qué consiste este colectivo al que tú perteneces. Bueno, Bolo Moidale es una colectiva manterra que estás luchando por los derechos de los manteros para que tengan un futura mejor, cambiar lo que están vi vi viviendo en las calles. Que lo hacen porque no, no, no tienen otro remedio, pero no es algo que les gusta. Están vendiendo en la calle por este sistema que no están dejando en la burbuja y queríamos cambiar eso, que realizan a la gente que están viendo en la calle para que puede trabajar y tener una foto más. Todo el mundo sabe que la civilba aún hacemos donde nos da la puñetera gana. ¿Dónde naciste tú, Bamba? ¿De dónde eres? ¿Y cómo llegaste a Bilbao? Sí, yo nací en Senegal, en un pueblo que se llama Chess. Está a 70 kilómetros de la capital de Dakar. He venido aquí pasando por Italia, sí, pasando por Italia, pasando por la, el desierto de Italia y eso. Y luego de Italia aquí he venido con avión. He estado en Italia poco tiempo, todo mi tiempo que estoy aquí, lo he llevado aquí en Bilbao. ¿Cuántos años llevas en Bilbao? Uh, llevo aquí ocho años y medio. Y cuéntanos, ¿cómo es para ti trabajar en una ciudad como Bilbao, que supongo que es bastante distinto al lugar de donde vienes? Bueno, trabajar no, no es fácil, porque mira, es que tú vienes de uno país y veas en otro país que el primero el idioma es diferente, ¿no? Aquí, y en general hablamos francés porque somos colonización de francesa y aquí vienes y hablan castellano, que es un idioma muy diferente lo que tienes que hacer para integrarte que aprender el idioma, ¿no? aprender el idioma para poder comunicarte con la gente, pero trabajar es difícil, es lo que tenemos la mayoría es lo que vender, porque para trabajar tienes que estar en situaciones legales, que como yo, como te dicen, no tengo los papeles entregos. Bueno, yo quiero confesar que a mí del coronavirus no todo me disgusta. Hay un par de cosas que me gustan muchísimo. Una de ellas es que como llevo mascarilla nadie se da cuenta de cuando me río sola por la calle como una gilipollas, porque igual voy por la calle y me acuerdo de algún chiste, alguna mierda y me voy riendo. Y gracias a la mascarilla en estos momentos hay menos gente en Bilbao que piensa que soy imbécil, menos gente, ¿eh? hay gente que lo sabe. Y la otra es que hay muchos menos turistas. Y es que, de verdad, yo odio el puto turismo. Eh... ¿Cómo os afectaba a vosotros en vuestro trabajo esto, el que hubiera antes había más turistas? Es decir, a vosotros, como manteros, ¿cómo os afectaba el turismo? Era bien para nosotros porque aquí los turistas también compraban. con Antes de la pandemia también podíamos hacer unas actividades que no era no era fácil por la policía, pero era un poco... Podríamos hacerlo antes de la pandemia y todo el mundo sabe que con todas las posibilidades que tiene turistas ¿no? turista, ahí se vende un poco más porque ellos suelen venir comprar y se van, y El hecho eh, de que seáis trabajadores irregulares eh, a vosotros os ha afectado especialmente la pandemia por esto que comentas del turismo pero me imagino que también por otras cosas más. Sí, nos, nos afecta la pandemia mucho que lo demás para mí, porque éramos unos sectores difíciles, pero ahora mismo tú, todo el mundo sabe que todos los manteros están han quedado en sus casas y esos como te he dicho, la mayoría no tienen las situaciones regulares para, para, para eh, salir porque algunas se han ido en los campos para buscarse la vida, pero si tu situación es irregulares, tú no lo puedes hacer, ¿okay? muchas se han quedado en, en sus casas y sin poder hacer nada. Es decir, el hecho de que durante la cuarentena no se pudiera estar en la calle, eh, las restricciones horarias o bueno incluso ahora ¿no? que no puede haber grupos de más de seis y, y todo este tipo de cosas, evidentemente a vosotros os afecta de manera directa, os afecta directamente, porque vosotros trabajáis en la calle. Sí, sí, sí, no os directamente porque la mayoría de nosotros viven de día a día, ¿no? Mm -hmm. Si sí, tú te vas, tú sales en tu, en tu casa, te vas en la calle, tú vendes y lo que, te, lo que tienes ahí compras algo para comer y algo más y eso, para mandar un poco a tu familia. Uh -huh. Y como en ese momento sabemos que no lo podemos hacer, es eso uh -huh. eso, eh, nos afecta las cosas día a día porque vivimos el día a día. En la Astenhausia del año pasado sufristeis más acoso policial que nunca y de hecho hubo un par de detenidos en las manifestaciones en apoyo a los manteros. Vamos a escuchar a este miembro majísimo, encantador, de la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo. Hay muchos, hay muchos y el problema es que cada vez se van multiplicando más y es muy incómodo y como imagen para el casco viejo, como asociación de casco viejo, no nos parece tampoco que esté bien, ya que nosotros pagamos impuestos, pagamos una merca... esas mercancías. Lo que no quiero para el casco viejo tampoco lo quiero para otra zona de, de Bilbao, porque por ejemplo las asociaciones nos hemos reunido a la mañana para tener bueno, una pequeña charla y la valoración, estamos creo que todos de acuerdo eh, con las medidas que toma la policía municipal y quiero lo que no quiero es que nos quiten el casco viejo y que por ejemplo los manden a ni a Echevarrí ni a Portugalete. No, o sea, creo que no tienen que tener el mismo derecho que tenemos los comerciantes. No, no. Este chico comenta que realmente los manteros no suponen una competencia desleal, lo que parece es que bueno a él le molesta pagar algunos impuestos, él no quiere pagar impuestos no y desde luego a él le resulta muy molesto veros por allí por la mala imagen que según él dais. Parece que está bastante claro que lo que no gusta de vosotros es que seáis pobres, trabajadores precarios, gente que simplemente se está buscando la vida y que además eh, se os ve. Es que no sois invisibles. Sí, sí, sí, mira, es que muchas de los comerciantes dicen eso, ¿no? Que también los comerciantes muy, muy grandes dicen eso. Ellos no, no, no miran lo que está detrás de la manta, ¿no? Es que ellos no proponen soluciones, ¿no? ¿sí? Es que podemos tener una solución. ¿Qué, qué es la solución? Que las, los, los gobiernos, eso, miran a la gente que llevan aquí un poco de tiempo. Por ejemplo, si te dicen que si te llevas ahí tres años, te vamos a regularizar, regularizar tus situaciones y ¿sí? eso es. Por ejemplo, nosotros desde Mbolo estamos intentando abrir una tienda o esas cosas para vender lo que hacemos, pero es muy difícil. pero los comercios lo que solo, solo lo que ven es que los monteros no están quitando nuestro trabajo y venden que no pagan impuestos y eso. Claro que no pagamos impuestos, pero detrás del impuesto no vivimos en las calles. Tenemos casas, ahí pagamos la casa, pagamos luz, agua y algo de comer o eso. Para mí es el gobierno que tienes que mirar, ¿no? y sentar en una mesa con nosotros e intentar buscar soluciones para que salgamos de eso. Porque como te dije, no lo estamos haciendo pero no es algo que nos gusta. Sí, sí. o sea, claro, es que este argumento es terrible porque ellos dicen, eh, caro, que compitan con nosotros en igualdad de condiciones. Joder, es que los manteros no están en igualdad de condiciones. no, no, no, no. es que tenemos algo que llevamos solo uno bolsija que no pesa ni cinco kilos y no no vendemos las mismas cosas, claro. cosas que can los no vendemos vendemos cosas muy muy diferentes. Es, ellos dicen esto solo para es una excusa para que nos nos quitan aquí, pero Esto no va a decir no, no no va a ser fácil porque los monteros no se van a quedar sin vivir ni nada es que van a buscar la vida como sea va a ser muy difícil siempre pero van a salir a ver bamba vamos a lo único que de verdad importa las fiestas. Uh, uh, no, uh, no Enganón. Las fiestas son para ti un momento exclusivamente para trabajar o también disfrutas de ellas. A bueno, sí, a veces salía sí, a veces salía para disfrutar, pero la mayoría de las fiestas salíamos para para vendernos, Para buscarnos la vida. Sí. Y tenemos uh, sí, porque cómo salíamos vender por lo del... Hay gente que venden gafas y estas cosas pulseadas estos que venden por, el, por la noche pero hay gente que pones una manta que vende también por por el día ellos cuando terminan sus ventas puedes salir disfrutar las fiestas un poco con la gente lo demás no para quitarte un poco lo de la venta en la, en el mente a veces hacemos eso también ¿sí? <música> en las fiestas las calles están a reventar de gente, chosnas, borrachos, unicornios, o sea, yo he llegado a ver, os juro que he visto cosas que nunca creeríais. Eh, bueno, he visto, bueno, he visto de todo, he visto de todo. Eh, el caso es que esta saturación de los seres, no vamos a decir gente, esta saturación de de todo tipo de gente acaba generando problemas de movilidad que incluso a veces os acusan a vosotros de ser eh, los causantes de estos problemas de movilidad, porque, bueno, ponéis vuestra... Eh, bueno, estáis ahí trabajando, ¿no? Eh, esto, el que haya eh, estos eh, problemas de, de movilidad, ¿no? El que haya tantísima gente, charangas, ya os digo, gente de borracha, eh, todo este tipo de cosas, ¿a vosotros cómo os afecta? Sí, sí nos afectan como dices, porque lo, lo, lo, el problema es que la gente que suele beber mucho, ser, ser borracho, eso, eso suele pasar a la noche porque a veces nosotros tenemos que quitar nuestro lo que vendemos, porque hay gente que es tan borracho te mete la cerveza en lo que vendes, o te pisas, eh, donde, eh, casi puedes meter en lo que vendes porque yeah. tú, pero tú vas a saber que esto, este, este tipo no es no, no sabe del momento, puede ser que está, lo, lo hace también para pastillarte, es que no sabes no sabe si lo hace por dolor de, de, de la sabreza que ha bebido o eso pero um, dificultades si sí tenemos mucho en las fiestas hasta que un año un senegales que vendía en Valencia venía a vender a muchos chicos y los chicos lo cogen en lo meten en el río si sí, dicen que pero mira que finalmente Nata no, no está, no, no, no, está viva pero ha tenido problemas de espalda y que estaba en suya de ruedas Eso también, eso como dices, afecta mucho lo de la gente que está emborracho, porque tú, que estás dentro de ella, te puede pasar cualquier cosa. Bilbao es una ciudad en constante y cada vez más acelerado cambio. Se está convirtiendo en una ciudad pija y cara, en la que muchas cada vez tenemos menos espacio. Yo que soy nacida en Bilbao y nunca he vivido en otra ciudad, siento que que cada vez hay más sitios en los que yo no puedo estar porque soy pobre y porque son sitios de pijos. Esto, este cambio, este este camino que está tomando eh, Bilbao como ciudad, ¿cómo crees que os va a afectar a qué vosotros? Daba no. ¿Y dirás tú que por qué, pues por qué no. ¿Qué parte no entiendes de no. Aquí como en el metro de Bilbao, sentadito y callao. Bueno, ha afectado mucho lo de Bilbao, como dices. Nosotros, voy a hablar un poco en el sector que es lo de las alquilares. Para nosotros tienes una casa, no sé, no digo que es difícil, pero es casi imposible. ¿no? ¿Por qué? Pues porque no. ¿Qué parte no entiendes de no? Aquí como en el metro de Bilbao, sentadito y callao primero las casas salen más de 800 euros primero y te piden nominar todo me imagino a alguien que no trabaja, te piden nomina te piden tres meses de alquiler no meses de fianza y todas las cosas eso casi es difícil por nosotros no porque como dices cada vez las cosas van más caros hasta que lo que te compras en un supermercado eso porque yo una vez que ido a palma de Mallorca pero ya sabía que lo que podía comprar con 25 euros ahí vengo y me sale casi 50 o más sí, sí, yo no sé por qué las cosas están ahí, pero es una ciudad muy cagada Aquí no se mira, no se tocando no se ríe, no se llora, no se sabe, no se ignora, no se pregunta la hora, no y dirás que por qué, pues por qué no parte no entiendes de no aquí como en el metro de va sent callado crees que podría darse algún tipo de colaboración entre comparsas comisiones y manteros eh, que podría haber alguna comunicación podría haber ahí ¿no? algún tipo de bueno de trabajo conjunto y En de Bilbao nunca nosotros no hemos tenido esos puestos de vento porque solo vendemos uh, en, las, en el suelo esto pero le digo antes, en las fiestas de Legruño, estos hemos tenido puestos con el lo de los ayuntamientos que no habían dado puestos y ahí hemos pagado <coughs> esos pero nosotros solo hemos hablado con Bilbao comparsas hace dos años cuando había abusos policiales y ahí hemos uh, hecho una rueda de prensa pre pre y ellos no han ayudado si sí, no han apoyado eso, pero al futuro y cuando sale la pandemia o eso o la fiesta que viene queríamos sentar con ellos también en una mesa, hablar con ellos para saber si podíamos colaborar con ellos para tener mesas, para vender normal y que nadie nos persigue. O sea que sí, que en el futuro vemos una... bueno... Que vayamos un poco de la mano también con barcelos y mantelos. Sí, sí, sí, sí, porque estamos, la idea es hacer como lo hacen hace los mantelos de Barcelona, ¿no? Ya uh -huh. bien que ahora mismo no solo venden en las calles. Ellos tienen sus, sus propias tiendas, sus marcas y todo. Y nosotros y, tenemos esta idea, hacer las cosas mejor para que saben que los mantelos no solo son gente que sale por la calle para molestar a la gente. Tenemos muchas ideas detrás. Lo que pasa es que es el, el, el sistema que no nos pone las cosas fácil pero tenemos muchas ideas eh, de las. Tiene Bilbao, tiene una ría. Guapa. Que cambia de color cada día. Tiene Bilbao, las siete calles. Que sabes cuándo entras, pero no cuando sales. Tiene Bilbao, las Bilbaínitas. Yep. Lo más bonito en la galaxia, pero Bilbao tiene un alcalde, que siempre está que arde, que el incerso por favor le pague un viaje y se haga alcalde del Polo Norte. Pues vamos muchísimas gracias por, por haber venido aquí. Esperemos que la escena que viene, eh, nos veamos por ahí, por las calles de fiesta. Sí, sí, sí, sí. ahí esperamos. Vale, gracias. Bamba. Ez la hostia! Gauza, kobeto egiteko aukerak badaudean za. Gogoak baino ez dira behar. Buenakipo, lanera zartzea nago eta denbora bukatu zaitu. Paradoki zure garaip postmoderno honetan denbora talasaitasuna falta zaizkigu gure harremanetaz eta bir sortzen dugun bizi eredua osnantzeko baina txortsortegi hau izan da gure ekarpen sumea espero dugu gozatu izana eta etorkizuneko jai eredu herrikoia birplanteatzeko balioko duela agur esan baino lehen gaurko soinu banda osatu duten bizkaiko rapezena patxadaz, Esplit irurogeta amazazpi, Amoma, Siniestro Total, Sarama, Los Calabera, The Loving Spoonful, Nina Kojotei Txiko Tornado eta Orengo Itxieran entzungo ditugun maizateixia aipatu nahikoan ituzke. Besterik gabe, maku, lutxi eta leirerekin usten zaituztet. Auzo eta hiriko jaien harremanaz hitz egingo dute beraiek. Besarka virtual bana, zuei, entzule, denei. Etorkizuneko jaietan ikusiko dugu elkar. Irola irratian zaudete eta hausi izan da, jaizera. Ez onima guneis, mi lokal desarrekoa, urte askotan eta aspaldig Bilboko konpartzetan eta Bilboko jai batzordean ibiltakoa. Baina unan ni ilutzi naiz e, berez erromokoa eta erromoko jai batzordean ibiltakoa. Naiz ba, bueno, gaur egun ja e, Bilbon bizi naizen eta Bilboko herri ibiltzen ibiltzeno. izo ni naiz, bestuko herriberakoa naiz eta herriberako jai batzordean parte hartu izan dut ba bueno ba ain eta, fuak, pile bat aldatu direla, ez? Azkenean, e, ni igual ezagutzen dudana gehiago dela bilboko markoa eta bilboko jaiak, eta hasiera batean, Bilbo basela marko naturala hainbat jendearen txako, ez? Beintzart gazten muguen errebeldea bai, bai artikulatzen zein gehiago bilboko gaztetzen inguruan, eta dan oso ingurunea naturala. Bilboko jaiak ziren, benetan, eta e, benetan e, bilbokoak sentitzen ginen, ez? Ego eh, sentitzen ziren, zenibaino apurtso bandagoziagoak ziren oiek. Eta hiria oso industrializatuta zegoen, kriston errin bukenbendua zegoen, kalean bizitza zegoen, egia da, kalea guztionetzea zeila. Egia da, gero denbora pasala, eta onerako uste dut nik, ja oso etan eta gehiago artikulatzen guzti hori, eta bueno, bilbo bazan, Bueno, ezen marku arrotza, baina ez da naturala ere ez, baina, bueno, ala ere bilboko jaietan eta kompartzen inguruan sortzen zen e, giroa eta sortzen zen potentziala, potentziala oso berezia zen eta oso potentea. Eta oraindik ere, uba, uste dut kompartzoket, bagenukan oso argi zer gaitik ronde, eta, azkenean kaleko ordena e, inbertitzeko eta purtsu bat urte osoan anzea harera ikatzen genuen horren izlada garbia eta bakarraia ia, ia, ia ez, sortzen genuen udaletzeren parte txin es betiagon da talka, talka bat eta borroka bat horretan eta egia da gero nik egondako askorengo urteetan, osea duela 15 urte do ba az, ya, espazioaren gaineko e, guda, guda batean sartu da dauen udaletzarekin eta bueno botereekin, ez askenean eh hiriearen sortzen genuen Bilbo esberdinetarrikoi hori iniz saiago gustatu da letxeari, pretentsioa da beti izan da Bueno, bakonpartsak ganatzea, e, bilbordetik mugitzea, eta hor beti izan dugu oso-zo-zo oso argi espazioa defendatu behar genuela, eta batera, eta gusti hori, hausak e, aldatu dira kamera. Ba, nik uste dute askenean, osea, galdera honekin ez, e, zelan aldatu diren jaiak interesgarriena dela, hasikera baten igual planteatzen zirela jaiak, jai erriko jak, definizioa zela pizka bat e, irla hori sortzea, ez? Espazioan eta denboran, nolabait, alternativa bat, Eskaintzea, herrikoia feminista euskalduna eta jartzen ditugun nagjetivobo guzti oiekin. eta pixka bat bazkenean, sistema jaiak berak asimilatzen nilatzen joan dela, eta jaiak beba joan direra eraldatzen azkenean gure kulturaren parte direna inean beba, baio handila pixka bat orekatzen depende herria hoiament eta ependia eta depen dazoa baina. Irla hori pixka bat apurtzen joan dela ez? Anaiset eta jai bat eta eragile desberietatik saiatzen den beti ere ba, filosofia horretan mantentzen, igual e, garapena bai izan dela fiska bat, ba, molestia gutxiago izatera sistemarentzako eta gehiago ba jai eredu normativo baten antzandiagoa joaten dena hartzen eta fiska bat herrien ikustegitik edo bueno, neiz batezagutu izan dituan herrien jaietatik eh bai egon dela tendentzia gero eta barne kontsumo gutxiagoritera eta gero eta gehiago diseinatzera jai batzuk ba pizka bat proiektzioa kanpora daukatenak ez da bueno diskatoreka mantentzia beti zaila da jai batzurderatik eta ustetor dago gola pizka garapenarengakoa gaur egun E, jaila minamika edo, bueno, pizkabat desberdin izan daitekelado de Bilbon auzo handiak eta esta, auzo txikitzuak ere adibidez gura oso da, oso txikia da. baina baina da kresto handiak aira izan duela duela bueno, nikazdua bizi, baina duela ogeita mar urte duztuko de, horri dira zan auzo langilea, pilo bate inoztra, pilo bat fabrikazagun e, servizuak ere bagunituen eta bueno, urteak ba, e, pasata, nola baite, bueno, ba, enpresak izten joan dira, zerbitzu e, huri gabe geratu gara, eta, bueno, ba, jaiak ere horren, horren e, isla bat hartu dute nola baitezta, osea, duela, pues hori berrogei urte, bueno, nik ikusita hitu targazkiak, eta, bueno, eta jendeak kontatzen dituen gauzak, eta, bueno, ba, ba, ba, e, pila, ba jende hurbiltzen zan, ez dakite desberdinazen eta gaur egun, ba, gelditu gara, E, e, irureun biztan leinguru, eta, bueno... Eze, egia da, azkenean, es, igual gertatu dena osoetan, bilbo, oza, sea, jo, ezke gertatu izan dena, azkose paradigmatikoa goda da, ez, azkenean, oza, sea, bilbogo osoan gertatu den zerbait, azkenean e, terzializazio, heavy bat egon zan bere garaian, orain momentu honetan, kapitalismo e, finanziararen fase horretan, identitateak ez dira e, sortzen, ez, ez, hau zoetan, ez iri batean ere, o sea, ez dago... Berez gaur egun, eh, o sea, da horretara doa. Herriberak izan nazuen identitatea edo Deusto edo Berdin Doñostaira edo incluso Bilbao vera izan nazuen identitatea, ba bueno, ba bihurtzen dela asko seri zerbait liki bat eta bakarrik kontsumora bideratutako zerbait eta ez kontsumora ba esan nahi dut, ez da bakarrik eh, alkola edo ez, ez, baizik eta E, iri eskaparate edo, edo non pertsonak bakarri jasotzen duten zerbait eta la, zer eser ematen o sea, horretara doala iria, ez? Eh? Eta azkenean jaiak ere entoratzeko momentuan, Elena, egabe, ez dugu bilatzen bera jaiak bizitzeko momentuan, ez da entoratzeko momentuan ere ez, eh? ez? Eh, Min guzti dut azkenean gentrifizikazio eta, eta turistizikazio prozesu egin baita mebai, ez? Eh? Ebaki Google horrenen horretan dela ba hiri eredua aldatzea totalmente eta eta identitatea gusti e, ateratzen dutela bai osoetatik bai hietatik badiez herri berako jaietan herriberako herri auzoan gertatzen dena da hori eh? sartzen e, ari dira zenbaite faktore eta zenbait agente auzoaren identitate hori ba, nola noralabait esabatzen ari direnak eta igual jaieekin askenean gertatu daiteke hori eh ba, anekdotiko moduan geratzea es baldi bada hori indarra jartzen eh? eta pizka bat e, folklorizazio hori ematea, anekdotikoa izatea urtean behin e, pare bat kontzertu egotea eta jaien zera hori eta filosofia eta espazio hori e, dazagarraraztea Ez dakite, eh? osea, es duto sondo zagutzen errealitatea baina. Bai, bueno, ez, ez dakigu, bai, osea, horretara ez norabidea hori da, ez dakigu benetan ze gertatuko den, ze bueno, momentu honetan gaude gentrificazio fase horretan bete betean sartuta eta, baina bueno, oraindik estirasi e, eraikitzen, orain e, izan da destruktiboa batez ere, eta gaude destruktzio momentu horretan ikusiko dugu hasten denean, es, pues e, gente berria etortzen, zelakoak izango diren. Bueno, hori eren izango da nolabaiteko erronka ez da gure jai batzordearentzat jakitea bueno e, garai berrietara edo, edo bueno, egoera berrietara ba bueno ba, ba, ba egokitzen esentzia edo izaera galdu gabe edo bueno o sea, nik gustu dut orain gakoa dela ez beste mantentza esentzia edo E, ber, esentzia berri bat sortu behar dugun, ez? Osa, eskenean e, iria eda usoak aldatzen doaz, baina baita ere bertan bizitzen garenok. No? Ez dakite mistika berri bat sortu behar dugun horren inguruan, edo aurrekoari hari Utsi. Ardi dago e, ikuspeginez berrin edo dela jaiak antolatzerakoan, eta beraz, ba, bueno, bazelan dira zendira hausuetako jaiak eta irietako jaiak, elkar, uste duzu elkarrelikatzen direla, edo batak bestea jaten duela. Bueno, hau pizka bat, eh, azkenean nin datorren lekutik erromo dela eta Erromoa Uribekostako parte den hinean, ez? Eta bueno, Uribekosta Bilbotik kanpo dago, baina bueno, Bilbo metropoli horretan dago, batez ere ba Bilbo us, eukiduen garapenarekin eta eukidituzten proiektuekin aldundietik, aldunditik eta metroa eraikisenetik eta, eta bai ikusi da la pizka bat, eh, jaiak daukatela tendentzia, bat pizka bat beti, e, astenaguzio horretara begiratzera, ez? Osa, herrietan badakigu, e, inoiz ez dugula Bilboko birgoko astenaguzio bateukiko, Baina tendentzia askotan baida como hori izatea iparra, ba pizka bat eh ikusten montatzea, eh txosnagun egiten dela montatzea, ez dakit, osea, bai ikusten du niabi ese Errormoko jaietako jai bat ibiltzen nintzenean, e, gure jaiak ziren asteartetik domekara eta beti zen programazioa e, goizetik gauera gauzez beteta, sartu zen bebai errege festivala ba, festival internasional moduen, eta bai ikusten dut pizka bat, herrietan ematen dela Ba inertsia hori e, ba, makroespektakulo jaiak e, montatzela. Beti ere bueno, e, eragile batzuk mantentzen duten einean, e, jai herrikoien filosofia hori dela. Eta bai bueno, daukat argiraukat bebai hori dada saldu dugutena, eh? saldu dugutengo lazua, eta eskenean udaletzei bebai intarexatzen saielako, ba, herrietan sortzea olako eh makregitaldiak eh ba pizka bate eduki politiko uztuak graudenak eta bakarrik ba esan duen moduan lehen, ez? ba kontsumorako, ba, musika kontsumorako edo alkohol kontsumorako edo incluso ba, ez dakit, txapelkepak eta eta saltzen direna. Osea, hori ba, bada, nik ikusten ikusi desaketan harremana herri eta, claro, nik be bai hitz dute guri be batetik, ez dut hitz egiten e, Abadinoko jai batzuekatik edo ez dut hitz egiten ba, Bilboanditik kanpo geratzen den errealitate horretatik. A ber, nik ustatu dut igual eh Bilbo zuan, igual da gehiago esagutzen dudana. Egia da, hor, ez dakit gola izan den edo edo, edo beti goazela e, sistematik eh, atxetik, ez? Sistemaren atxetik, ez? O igual, sea, gu, e, eltzen dugunean estrategia batetara, ia-ia azdualio, zeberaien estrategia berriz aldatu da. O sea, dut bilboko jaietan ere, hasi zenean apostua egiten makrorroioen edo zerbaiten plan, zerbait handia eta kalitatezkoa egin behar genuela, baina nolabaitu baki mezala, o sea, eta es gara konturan E, bidde horretan egin duguna da ez dugu blendatu eredua baizik eta saldu egin dugula nolaabait nahi gabe eta ja egin gaitu. E sistematik kanpo egiten diren gauzak azkenean per pues, perver logika perversa horretatik lan egiten dugu normalean, ez eh? atxetik eta eta normalean helburuak e, ganari lotutakoak bai. Nik gosti utartzen adibidez gure ausoko jaiei horrelako pretensio bat aste nagusiaren antzeko zerbait edo ideia horren atzetik, ez? Ez dakit nikuzut auso txikiak izatean eta ez garela igualain bestefigatzen edo edo edo ez dugupentzatzen sortzea, pos hori aste nagusia bezalako makro makro ezer. Gainera, aste nagusian udala sartzen da eta bueno, para bieno para mal niretzako, espera bieno beto, baina ausoetako jaietan udaletzea ez da sartzen. Ezo, bueno, edo bueno edo diru laguntza txiki bat ematenue eta gero trabak jarri eta baina bueno estaz, esan ez da ez sartzen ese programazioetan ez da sartzen orduan bai bat zorbe bakoitzaren esku geratzen da nola bai antolatzen den guztia claro eskerriak eta auzoak oso desboina auzoak bilboren baitan daude eta egia da daudela eragile asko auzoetako jaietan parte hartzen dutena ira eta gero aste nagusiaan ba bestera batetan parte hartuko dutenak es auza daude adibide bat izan daitezkenak auzoetako konpartzak eta beste adibideak izan daitekeena oso bakoitzeko eragile feminista edo eragile ekologista ba gero aste nagusian bestera batetan parte hartzen dutenak ezan dainuena zen pizka bat herrietan e, bai dagoela edo nik ikusi dudana dana ba, tendentzia bat e, egiterak gero eta handiagoak jaia Baina, bueno, egia da, hauso eta herrien arteko komparazioa hemen, nik ni usteot ezin direla parekatu hausoak bilboren baitan daudelako, es? eta haus oso desberdinak direlako igual. Ez que nik usteot ere ezin direla komparatu eta eta eta bilbo, horretan e, e, ere, hausoen e, jai eredua guzti zerrikoia da, bilboko eredua mixtoa da, e, nik usteot konparatu behar dela bilboko eredua donostiko eredua arekin, edo... Edo okay, okay. Osa, beres, dira, beste liburu baten ereduarekin, sabes berez Bilboko jaiak errikoiak dira, konparatuta beste bestibiriburuekin. Noski, no, no. bai, bai, bai, jakina. Ausoekin, ausoeekin ez etagia da konparaketa hori egitarakoan, bai, gertatzen da. Bate jaten duela bestea. Eh, dela uste dut. Nik dut Bilboko jaiak konparatu berdirela konparatzearakoan, beste irburetako jaiekin eta bilakararekin. Eta nikuzte dut e, izaterakoan ere hiri e, bateko jaiak edo auzo bateko jaiak ere artzaileak edo ez dira berdinak, ez da, osea hiri bateko jaietarara badirudi mundu guztia joan berduela, porque es horre programazio bat akintzak eta, eta denontzako eta aldiz auzo bateko jaietara normalean bauzokoak joaten dira edo bai eta gida eta sortzen den antagonismo hori antolatzaile eta jasotzen duenaren artean eta guztiz ez berdinak. E, bueno, eta bueno, ta bat konkretura etorriz, ze harreman mota sortzen dira pertsonaen artean. Eta taldeen artean hiriko jaietan eta herriko jaietan eta auzoetako jaietan. Bueno, pertsonaen artean ez dakit, baina nire ustez ba horia, ez? hiriko bai, jaietan jende ez ezagun tipo bat batzen da, e, bueno, haien arteko harremanik edo gutxi eta auzoetako jaietan bazkenean Gehienak gara ezagunak eta gerobe baiegia da antolatzearen arabera ez dakit jai batzu eh? batzorde bakoitzak badauka bere antolatzeko modua batzuk jai batzordea osatzen dute ba igual eh, auzoko colectivo desberdinetako eh, bozeramiaiek beste auzo beste jai batzorde batzuetan ba adibidez eh, pertsonak doaz individualki eta ez dira eragile baten bozeramia ez ez er, herri eh, kasuan ez da haste nagusian ba konpartzetako jendeak, ez, edo gosera maile batzuek osatzen dute como jai batzorde edo talde motore bat edo orrelako zerbait. Ez berdina berdinak konpartzaki dei izatea edo ez izatea. Bueno, ez dakit. Ba, nik uste dute harremanetan... eske harreman mota asko ematen dira... Ez da, inbeste nik uste... Bai dago daldaketa bat, ez? Hauzogo jaio batzuk, edo... Herri herri bateko jai batzuk antolatzerakoan... Bai uste dut dela momentu bat urtean... Bale, nesan dudan bezala... Isla bat sortzen dela... Eta eta hartu eman batzuk dituzun Bai eragile moduan, bai pertsona moduan... Ba, urte osoan zeharagian... Harremanik e, ez daukasun jendea eta eragileekin, ez? Eta sortzen da sinergia... Ba, oso polita izaten dena, ez batzutan eh bakpadrien artean, eragileen artean, ba elkarlan bat helburu berdinarekin elkarlanean aritzea, ba jai hoieke aurrera ateratzeko, baina bai ematen dit, osea harremana hitzan hiri asko goratzen dit, ba askenean eh potente harremanei iboz hiteiteerakoan, azkenean Askenean hitz egiten baldin badugu jaiake eh herrikoiak direla eta bai eta eragile guztiak elkartzen direla eta pertsona guztiak elkartzen direla, baina bueno, uste dut be bai hor dagoen, bueno, meloi bat lo ibate bat dela. E, gure gizartea aldatu joan da, gure gizartearen osaera guztiz aldatuz joan da eta balaudea jente batzuk eta kolektibo batzuk ondino be, gure jaietatik kanpo geratzen direnak, naiz eta es, panfletoan edo diskurtzoan edo sartzen ditugun gero parte, aktib, parte hartze aktibo hori egiteko oso zaiadena eta e, nik ez dutuzte ez dagolago gorik eta ez dagola tentziorik, baina baitizkabat oza azkenean jaiak gure kulturatik sortzen dira, gure Ez? bizitzeko eratik sortzen dira eta kia da ba, ba, jende migrantea edo beste kulturetatik datorren jendea edo beste errealitate batetik datorren jendea ba saia izaten dela hoien parte hartze aktiboa ba presente egotea, ez? Bai nikuzte dut gure aldetik ba mugimendu klasiko horretatik gure moldeetatik ateratzeko eta dekonstrukzio hori egiteko ba, bueno, gure trabak ditugulako Eta bain ikulertzen du dalako, abeste alde batetik, hori, sartzea olako mikromundu horretan jaiak direnak ikusten duzuna mundu guztia dagoela hor, nahez? oso helburua oso horri daukatena eta oso ondo edo koordinatzen direnak, ba, pizka bat usteo etor dagoela ba, aurrera egiteko pausuak, benetan egiten dagoela ba, ikutu jai herriko jak langile klasearen txako, ba, benetan definitu behar dugula zein den langile klasea eta zein txuk diren hausoki de horiek, ez? Kontutan hartu gutxiago, e, beste agente batzuk, orain arte hausoki hartu ditugunak, hoiek alde batera gutxi eta benetan hasi definitzen zein diren hausoki eta zein nahi ditugun, jai horiek egin. Bai, superados. supera. Zaten ikustu du gainera errimagoen duaren akatz historiko batei erantzuten diola hori, ez? Oza, ezken dean, beti nahi izan dugu, ez izaten dugu jai errikoiak antolatzen ditugula, Baina egia da, e sistematik kanpo dauden hainbat gauzak jartzen ditugula erdian, baina egia da, guri gustatzen zaizkigun edo gu faltan ditugun e gauza hoiek egiten ditugula. Ez e pertsona guztiak edo glangile klasearen benetan egindakoak, ez? Me hini guztu dut hor, eredu mogoan e eta pizkabate baloratzeko, ez? ba. Feminismoaren aldetik bai egindalan hori, oza, lehen jai eredua... Eta gaur egunekoa, ba gaur egunekoa bai ematen da dire agurratsak igual e, emakumea emakumezkoak agente aktibo izateko jaietan eta oraindik lan asko dago egiteke, baina bueno, pizka bat prozesua be bai duela hogei urteko jaia hartuz gero eta gaur egunekoak ba ziurrenikor aldaketak ikusiko ditugu. Eta horrek es dezan nai gaur egun ditugun jaiak direla, el ejemplo feminista <laughs> baina bueno, pausua akordaus, bai, beste kolektiboak eta beste pertsonak identifikatzea eta hoiek zelan, es, jaiak bereak sentitzea, hor dago erronka. Bai, itzula. Dagia askenean inertziak eta, eta konkurrentziak azkenean gainetik pasaitu egin gaitu, ez eh? azkenean urteekin. O Sa hasiera batean ere Bilboko jaietan adibidez, musikaren historiak adibidez super importantea gero En pro enprodela estetika, etika, estetika, oza, sea, joan gara galtzen, ez, eskemen kristos alata dago, hasiko gara gune kantoratzen musika, identitatea joaten dira dilu, dilu, zelan diluyendo, eta azkenean nahi gabe, e, goa sartzen sistemaren joko horretan. Eta gero bebai, e, lehen lesan dugunaren arira, no? Nork egiten ditu noretsa, eta zerremanak sortzen diren, azkenean ikuste astu egiten dugula, guztiz, noretsat egiten ditugun jaia. Eta maten dugu guretsako egiten ditugula, ez? Eta hor... Nos pasamos un poco, es, o sea, itxegiten herriaren izenean beste behin ere, guan dugu, vale, gu herriare herria gara, baina herriaren parte bat besterik es, es. O sea, Iruña nadibidez Jarautako jaietan, es, ni, o sea, txerrada bada, baina eh da batean o sa egiten diren jaiak eta subkustis errikoia, Eta oso eh hemengo e, eskema de pillo batekinta eta eta ardutegia bete eta denbora guztia gauzak egite egotea eta txikiak eta nagusiak eta emankuak eta zauek o sea, geiago ziren askoz gau, ere gausak iagoak, baina benetan eh, asko zere erriko iagoak ze ziren aintzu zendutak, ez? Osa, ez da, kitazkenean nola, nola bait, zerbait kafkianoa kafkia sortu dugu, nongu non bideratzen dugu, osa, ez dugu boteretik botere, botere egiten ditugula, baina beste botere bat sortzen dugu nolabait. bait. Eta egiten dugu zerbait kafkia noa, nongu bideratzen dugun Beste eh espetxe bat eh, edo beste lego utzi bat eh sortzeko, ez? No? O sea, gainera edugu nadalain ondo, hain ondot, korrekto, hain guztientzako, azkenean geritzen garela gure espazio txitia hartuta. Bai. Mm -hmm. Auge jarrota naidebidez. egiten zuten, ez ima, goizean, eta e, zein da kaleko nagusiena eta zein da kaleko txikiena eta beraiei itsapia jarri eta berdin da eta ja dago beste beste errantolatuta guardira arte. Zer dago daukasukale guztia kalean, benetan kale guztia inplikatuta jende guztia sentitzen du bere lekua, beraientzako direla. Etago, nikozut guzti honek kristonea ausnarketa behar duela, ez, lenbotatako, bueno, ideia guzti hauek e, gure kasuan adibidez, eh jai batzordean e, realitatea da e, e, ausnartzeko, osea, hartu behar dugula momenturen matean, baina beti arrapatzen gaituela, arrapatzen gaituela eta pasatzen da beste urte bat eta orduan jotzen dugu ba, ba aurreko urteeko egindako tik tiraka eta, osea, Eta hor bat ateratzen ditugu jaiak estuestu estu, eta korrika presaka e, denbora bat benetan hartu gabe ba honen inguruan ausnartzeko hartzeko, e, benetako eraldaketa edo ezakite edo gure jai ereduaren inguruan ba e, pizka bat birpentsatzeko edo Edo nola lortu benetan jai erriko izatea e, baldine eta gure ausuak e, aldatu eta aldatzen ariba diren eren komentatutako gauza guztiekin. Nola hartu horri, ez da? Ose, azkenen beti goaz, komoatzetik, atzetik, eta, eta komoia gala fetxa eta, eta atera berbitu jaia, baina, baina, jotzen dugu horrekurtuko, eta ez diogu benetako garrantzia emoten irustez prozesu horri edo hori, pues, egure jaibatzordeak berrizeari, nik ez dakit zuen kasuetan, baina hausoetako jaibatzorde askotan gertatzen da, e, belaunaldi berriak sartzeak ostazen dela, badirudi, Pues epi baturte daramagola jende berdina eta azkenean honek ere sortzen ditu bai batzuk, bueno, pues, aire freskoa sartu behar da eta estu biltzen era eta azkenan betiko aitzakia da eta eta estu baliio, eh, baina Bai, bizkauta produkzioaren logika, eh, hori mm. gertatzen da eta zenbat, osea, ez da gertatzen jai batzordetan. Osea, zenbat kolektibotan, zenbateragietan da asko oso beto funtzionatzen dugu produkzioa, zer bat produkt zitugar dut, spektakulo battsorduardut, 8-9 bat muntatuardut edo Guasene zertxera eta guasena ausnartxera gure militantzea ere inguruan, baila. edo gure jaier duaren inguruan, asko zerrezagoa dela azkenean, eta bueno, haitzaki horren pean, eta hor jartzen dugunez hori atera behar da, jaiak atera behar dira bai alabai, eta bueno, ya urteari emango diogu vuelta bat onere. Bailetio lan, fordistan Gailera zoologika fordista, nes? Osea, superespecialitatutako egiten, en bakoitxabereagite, osea, bai, bai, egia da... Bai, hori. Bai, jotzen dugu hartzera, ba nikiz eginduenena, ba aurten ere aurtentan da honeta na eta bueno, azkenean ba jarraitzen dugu berdin. Bai, eta ezten dugu wal, azkenean jaiak izan behar direla, e, beste zerbaiten isla da. Itzein duguenez gure zoak, e, bai piloa taldatu direla eta gure herriak eta bueno, badakigu ba bata ezagola bestea gabe eta urbanistikoki garapenak ba, jarraituko du aurrera, ehs eta horrek dakarna da ba klase gata bai aurrera jarraitzea. Eh zer, zeran uste duzu eramengo duela horre kausoetako jaietan eta zela irimaiako jaietan. Nik uste dut eh lehen komentatu dugunaren arira e, gausa bera, ehs ez? askenean egia da e, e, las guerras por los espazios, es beti egon direnak bai biluan maiausoetan eta edo e, aletxaren pretentzioak beti, beti da e, osoaren bizitzatik zentrutik e, kanpo e, ustea lekuak be, berai kontrolatzen ez duten gune hauek e, desplazatzea. Egia da gu kriston borroka eta kriston apego gai zan dugu e, zentru oiei, baina gia da gure erakurketak ez daude la oso gune eta egual egia da e, benetan zentzu herrikoia duten e, kaleak edo plaza, edo eskiña edo basterra, edo ez direla, lehen sirena, oza, igual ber planteatu behar duguna dudugu ere hauso eta gune herrikoi oien e, zentzu benetazkoa eta egun erokotasuna, ez? Oza, Bilbon Kristona arenala, arenala, bonaz dakit. Bueno, igual Bilbogo kasuan ezberdeinada, segia da, segia da arenala estrategikoa dela. Ba, nik uste dute hemen e, urbanistikoaz itzegitea baino bai dagola puntu bat urbanistikoa dela eta eta iriaren edo herrien sati bat politageratu behar dena. Ez sistemaria esaio interesatzen ba gure jai gure isla hori egotea, baina da iriareduaren inguruan itzegita hemen, ez. Zasun, nahi dut, azkenean, erromoko jaietan adibiez gertatu izan dena, izan da birritara aldatu atera dira jaiak e, auzoaren, bueno, herriaren erditik atera dira kanpora. Lenengoan bueltatu zen plazara, eta digarrena izan da definitivoa, es. Lehen egiten zen Herriaren plazan, erdien eta orain egiten da, bueno, romoso txikia da eta ez da geratzen urrun, baina ya da parkin batetan dagona, na, ba justu mugan, ausoko mugan, es. Eta hau izan zen gainera, badingo zelako plazan, eh kultura Erraldoi baten obra. Orduan, hasikeran e, eskusa ziren obra, eta gaur egun zer gertatzen da, badaukatela hori, ba hor, betzoku ba, daletxeak daukala bere Superobra faranodiko marabillosoa eta eh, ba ezin du ezin ditu txosnagune bat ezin da egon orondoan, ez, eh? Itzusi geratzen da. Honek bebaiz bai serezkari du, ba azkenean hasikera bat en kristona izan sen hau, ba herriaren partetik garo eguna asimilatuta dago, parkinean sarata gehiago sartualda, jende gehiago sartualda. Ordan pizka bat da, eh Ez, ezinistea logika horretan, ozea, jaiak jaz du dut egiten, auzoan egoteko, baizik eta le, jende gehiago sartzen zaidan lekuan egin behar dut, musika gehiago jarri da lekuan egin behar dut, ez, pizka bat, e, ba, askenean konformismo horretan, erortze puntu bat, deustuko jaietan be bain, igogoratzen Hori, dute, lekuan, dut egin Bai, bai, hori bai, ez Joan deustuko jai batzordea urtetan ibilida borrokan bat os nagune eta bueno, ba San Pedro Plaza nedo, ez, ba, erriko, edo es ba herriko edo osoko errigunean jartzeko eta ke ba, osea, hor bueno, pues ibai hertzean, bueno, ba kisue jartzen Nein. da horre tos nagunea, nahiko nahiko aparte E urteren batean incluso egonda hor mai gainean posibilitatea eramatekoitzagunea jaiz horra baizik eta e, o sea, urrutiago dagoen deskanpatu batetara holan o sakristoengune iluna eta Azkenean ez dira horra eraman txosnak, baina baina bai, egia da, espaur dala hori, ez ari guztatzen erdigunean egotea jaiak eta, eta jaiek suposatzen duten hori ez, politikoki eta... E, azkenean itxako da, hiri ere horren baitan, e, balenes dugun bezala ez, izakera guztia ateratzea eta da bai bai, zuek egin jaiak, baina ez nire, nire espazio neta. Osa, nire espazio hau dago super sainduta, bai jarriko dut, e, nahi bauzuea alardea, Egin dezakezue erriko plazan. Baina, edo merkadigito bat, edo, bai. Baina, baina itxuzi geratzen zaite hemen orduan, ez asimilazio hori, azkenean, bai, bai, venga, jaiak egin, baina ez zikindu nire, niri ere hau ez eta... Ba, niri espazioen galerak adibidez e, eta iruditzen zaite kriston asimilazioa dagoela hor osea, gertatu da bi plasekin gainera eta bai egiten direla zailakera gutzien ez ba, ekintza batzuk mantentzeko herri, eta, herri, herri erdiko plase tan baina, bai dira hoiek, ez? bai Folclorisatuen geratzen direna, ba, izan daiteke alarde bat, izan daiteke badibidez eh egiten, bueno, e, getxoko eh kolektibo batek egiten du baskari bat, ba hori bai egin daiteke herri herrian, es, eh? geratzen delako lan oso Oso polito, eta gabe urbanistikoari buruz hitze egitea, hiri ereduari buruz hitze egiteenez baldin badugu ez daukala sentsu andirik, eh? Zergatik leku batzuetan bai sekintza usten duten egiten leku bakoitzean eta eta zergatik nikusten dut apostua izan behar dela, espazio horiek berreskuratzea gureak direlako eta, no? gero eta haienagoak direnean, ba gu joango gara, bastertzen, bastertzen, bastertzen eta azkenean makuk esaten zuen Lumbaki hori geratukor da supera la contra. Ja, ezin izango dugu esede eraiki, baizik eta bakarrik gure burua defendatu, para que no metzen tres metros más atrás cada vez, es? Eh? Baina, la, saulertu behar dugu guztiago zerbait eh, dinamikoa bezala, ez da zerbait estatikoa zentrifikazio faseak ere horrela izan dira, es? Eh? Osa eh, fase batean eh, interesatzen da eh, erdegun etik eramatea, beste momentu batean erdegun etik campo hori eda gehiago interesatzen saion boteriari orduan hortik mugitu behar zara ere, osea ez dakit, ez, azkenan beste, osea joko hori, joko horretan ezin dugu sartu, baina baita ere egunero eguneratzen, osea a ber bukatzeko, uste oso zue biharko jaietako harreman horren joera aldatuko dela. Eh, 2020 garren urte honetan ez dakit osondo zertas hitze egin aldugun etorkisonari buruz. Hortzen pasatu duguna pasatuta eta obviamente sistema kapitalistak erabili du geronerako alisan duen enean, etekin ateratzeko eta beste dut jaie, bueno, sozializatzeko ereduan aldaketago gogor egongo direla, eta jaie ereduak barne Es? neurri eta arauak esarri dira eta igual hemen planteatu diren eta bueno, irratzaio hemen antolatu dituzten irratzaio guztien artean planteatu diren galderei ba, gutxinaka, gutxinaka aurre egiten joan behar izango saiela eta horren arabera eta esunarketa horien arabera ba, hartuko duela bide bat edo besteak inertzia hori, eh? mako komentatzen zuelen inertzia hori jarraituko dugu edo guzti izan datuko dugu edo ah, bueno, nik usteo tozo garantitzula elau lako esunarketa kemotea eta igual orain eukidugula un paron forzado de la vida nos ha llevado a ese negita hori esuk eh? ezatzen zen una lehen leire produsitu produsitu ba orain ez indugu produsitu ba igual da momentua benetan esertzeko eta erabakitzeko serera ekin nahi dugun. kalea berreskuratu nahi balden badugu jai herrikoiak direla azkenengo muga ez hori da geratzen zaiegun nikuzte dut azkenengo arma potentea Benetan, kalea berraskuratzeko. Eta, ber, ez dute negatiboa izan nahi, eh? eta baina pff, nik ustuetko oztata, osa gausabek oso progresiboki sartzen dizkigute, eta kasi-kasi erdara konturatzen, eta inertzen sartzen gara, eta ez dakiz er, oso zaila da, euki berda gogo pilo bat, eta eta tiratu berda pilo bat, benetako, bauri ba, osunarketa bat egiteko, nora goazen, nora joan nahi dugun, Nik ez dakit beste hausubatuetan, edo bilboko kompartuetan, edo e, beste jai haibatzordetan. Ematen ari den, eh? baina liberanagin ez, ba, ba, esgabiltza aprobezatzen paroi hau guztionen inguruan eztabaidatzeko ez tabaidatzeko esgabiltza. O egotea, eta benetan artea elzea gaiari, ez? Ba. Bai, eta ez dakit ez, begiak zabaldu eta belarriak zabaldu, ez, ezkenean... Eh, Lehen esan dugun galtzen dugun, ok, beti gaude logika perbertso batean onbeti zerotik hasi bergaren onbeti eh, zerbait dana da berria dana danari erantsu mersayo berriak eta berriak zabaldu, se daude eredoak se daude ez bada bilbon Bilbo bertan, badira beste eredo atxu kortik jardea dago leko guztietatik kalean margenetako jendea badago bere lekua bilatzen munduan ez daki ke daude adibedeak kortik eta nikuz utuzut berriak eta berriak xabaldik euki bar eta lagunzia arren edo ze azkenan igual ere ba norbera bere jai batzoan igual saiago ikusten nue da baina. Jok esez e, Bilboko osoetako jai batzor koordinadora bat badago ez dazotarrok eta agian saiekera bat egin liteke behinzat ez auunnarketa honekin bat baldin bagatoz eta ez e, agente desberdinok e men egin dituguuen narketekin bat baldin badatozgian ba, e, bultzatu alko litzateke honetarako hausnarketa kolektibo bat e, esan dut osotarrok be ba, suetako jai soetako jaibatzorreke inazetuko, baina, bueno, e, bardin-berdin horriak, e, edo, Baila. beha, claro, hori jarri da zara pentatzen, egiten, e, konvokatzen jendea, jendearen erantzuna, polita litzateke. Bai, eta guztiz beharrezkoa, ase que, bueno, hanematxet dugu honetan dagoen jende. jendeari. Bai, bai, lausun eta berde finitzera pizkabat jai ere berriko jorries, animo, eta kale eta mituzko gara.